Amerikai haditengerészeti támaszpont Guantanamo. Éjszaka két katona siet át az udvaron, és nyit be a legénységi barakk egyik szobájába. Ottalmú William Santiago közlegény felri a dálmából felugrik, de a behatolók lefogják, száját betömik, és ragasztószalaggal leragasztják. Dulakodás közben kezét, lábát is összekötik a szalaggal, végül az ágyra Egy becsületbeli ügy. Írta Aaron Sarkin. Rendezte Rob Reiner. Daniel Kefi Kaucki Armon. Nathan R. Jessup ezredes, Sinkó László. John korvettkapitány, Kovács Nóra. Jack Ross, százados, szabósi barnabás. Szem Weinberger hadnagy, Mihály győző. További magyar hangok. Pap János, Tilászló, Kerekes József, Kaszás Gergő, Stólandrás, Vargati József, Végpéter, Csankó Zoltán, Orosz István. A korvet kapitány magában beszélve halad át egy téren, ahol a haditengerészet 10 százada gyakorlatizik. A legfelsőbb katonai törvényszék épülete felé tart. Százados úr, szeretném, százados úr, szeretném, ha én a... a védője, ha én kaphatnám a megbízatást, hogy ellássam. Nem, szeretném kérni, hogy én bízom meg, hogy... hogy én rám bízzom meg. Pompás, kapásból nekem adja, nyelvtanilag kifogástal? Galloway Corvette kapitányt vesz századoshoz. Menjen csak be, már várják. Köszönöm. Jó jöjjön be! Köszönöm, uram. Én, százados úr, bemutatom Galloway Corvette kapitányt. Lorenz Fregat kapitányt ismeri. Igen, uram. Százados úr, köszönöm, hogy hajlandó fogadni. Fogalj helyet. Inkább állok, uram. Üljön le. Igenis. Szóval valami zűr van oda lent Kubában? Igen, uram. Múlt pénteken két tengerész gyalogos, Harold Dawson tizedes és Lauden Downey közlegény behatolt William Santiago közlegény szobájába és bántalmazták. Santiago egy óra múlva meghalt a támaszpont kórházában. A kihallgatást vezető vizsgálati szerint meg akarták akadályozni, hogy Santiago Dawsonra vajon egy a kerítésnél lezajlott lövöldözéssel kapcsolatban. A meghallgatásuk ma délután négy órakor lesz Kubában. Mi a probléma? Dawson és Downey mindketten, mint a katonák. Santiago mindig kilógott a sorból, minden jel arra val, hogy meg akarták rendszabályozni. Uramatyám, szeretném, ha idehoznák őket Washingtonba, és védőt kapnának. Olyat, aki alapos munkát végezne, aki megfelelő jogi képzettséggel rendelkezik, és aki jól ismeri a hadsereg életét. Egy szóval százados úr, az a javaslatom, hogy engem jelöljön ki, hogy én legyek az, aki ellátja a védelmüket. Magam. Nem akar kimenni és meginni egy kávét? Köszönöm, uram, nem kérek. Ki menne, hogy a háta mögött beszélhessünk magáról? Természetesen, uram. Azt hittem, a megrendszabályozás kiment már a divatból. A fene se tudja, mit művelnek azokat lenk Antanamo-ban. Meg kell tudnunk, mielőtt más kezdi firtatni, mit művelnek oda lent. Mi a helyzet ezzel a gelovéjjel? A belső fegyelmi ügyek osztályán dolgozik nagyjából egy-másfél éve. És az előtt? Három ügyben volt védő két év alatt. Három ügyben kiket védett a Rózsebel Párt. Nem a bíróság az ő világ. Rém alaposan A belső fegyelmi ügyeket. És a legjobb ügyvédeket vonja be. Úgyhogy a tárgyaláson majd. És vele. Csupán lelkesedés, semmi gyakorlatilasság. Hívja be! Joe. Holnap felhozatjuk ide a várlottakat. Köszönöm, uram. És védőt rendelünk ki melléjük. De nem engem. A kollégái elmondása alapján úgy vélem, maga sokkal többet érsem, mint ilyesmire vesztegesse a tehetségét. Öt perc alkudazás, egy hét papírmunka. Szerintem ennél bonyolultabb az ügy, uram. Nem kell aggódnia. A megfelelő embert fogjuk kijelölni a feladatra. Egy parkban Daniel Kefi, a haditengerészet fiatal ügyvédje, bézborra tanítja egyik kollégáját. A jó, ezt kapki! ki. Szó, kérde, sörbi! Ocs! Megérbocsánat a sörbi. Figyeld a labdát, bűvöld a kesztyűtve. Gantál! Ocs! el nekem, sörbi, ha nyitva tartod a szemed, a tízszeresére nő az esélye, hogy elkapod. Kefi! Egy tiszti ruhába öltözött férfi érkezik feldúlva. Kefi! Te húzva. Megbeszélésünk lett volna az irodádban negyed órával ezelőtt a megdermotívben, de te folytában halogatot. Vagy megbeszéljük most rögtön, nem viccelek, Keffi? Vagy az árbócra fogom felköttetni a fickót. Az árbócra? Sörbi, szakás még az árbócra felköttetni emberek? Szerintem nem. Mostanában nem szokás árbócra felköttetni valakit. Megvádolom azzal, hogy szolgálat közben Marihuana hatása alatt állt. Ha bevallja bűnösségét, 30 napi elzárást javasolok zsold megvonással. Csak hogy Oregano volt már a 10 dollár ára Oregano. De a védence azt hitte Marihuana. A védence videóta, de azt nem tiltja a törvény. Keffi, nekem is vannak főnökeim, hogy neked is. Vádat fogok emelni. Mert ételizesítő volt nála. Keffi. év hajlandó vagyok segíteni rajtad. Ha be akarok csukatni, javaslom, hogy egy el a vádat. Elutasítják. Match de ha mégis elutasítanák, kérvényezni fogom az anyag-törvényszéki szakértői vizsgálatát a tárgyalás előtt. Aztán pedig panaszt teszek az előzetes fogvatartás miatt. Te pedig a következő negyedévet évet papírmunkám töltheted egy zacskó másodosztályű étkezési oregána miatt. Na mi lesz? Ezt fogd meg! Ez súlyos szabálysértés, húsznapi elzárás. Enyhe szabálysértés, két heti kedvezmény megvonás. Jöhet! Nem is tudom, miért megyek bele. Mert sokkal okosabb vagyok a korodnál. Jó reggelt! Jó reggelt! Eligazításra jöttek össze a haditengerészet ügyvédei. Jó reggelt. jó reggelt! Hogy van a babaszem? Azt hiszem, most már bármelyik pillanatban megszólal. Honnan tudja? Egyszerűen... Látszik rajta, hogy van valami mondani valója. Elnézést! Bocsánat a késését. A rendben van. Jó kifogást úgy sem tudna mondani, a rossztól kérem kíméljen meg. Köszönöm, uram! Az első ügy pont a magáé. Úgy látszik emelkedett az Ázsiója. A hadosztály parancsnokság kérte ki. Mégis mire kérnek ki? kuba. Dawson tizedes a haditengerészettől illegálisan lövöldöz a fegyverével a palánkon túlra, vagyis kubai területre. Mi az a palánk? szem Az a fal, ami elválasztja a jó fiúkat a rossz fiúktól. Ah, Stréber. William Santiago közlegény azzal fenyegette, hogy bemátja Dawson-t a haditengerészet ügyészségén. Dawson és szakaszának egy másik tagja a népszerint szerint behatolt Santiago szobájába, összekötözték és egy rongyot gyömöszöltek a szájába. Egy óra múlva Santiago meghalt. Az orvos szerint a rongy valami toxinnal volt átitatva. Megmérgezték a rongyot? Ők azt állítják, nem. Mit mondanak? Nem sokat. Holnap ide hozzák őket, aztán szerdán hatkor repül Kubába, hogy kiderítse, amit csak lehet. Ah. Közben keresett fel Joan Galloway korvet kapitány a vizsgálati osztályon. Van kérdése? Az a gép Kubába, azt mondta, hatkor indul. Hajnalban, uram? A hatosztálynál fontosnak tartják, hogy minden előírás betartsunk, úgyhogy helyettest is kell állítanom. Önként jelentkező? Nem. sze a plafonik tornyosulnak a papírok az asztalon. Működjön együtt, Kepivel. Mit csinálja? Kefi négy nap alatt lezavarja az egészet. Elvégezheti az adminisztratív tennivalókat, kutakodhat, stb. Viszont semmiféle hatáskörrel nem rendelkezik. Nem. Mindig érre John Galloway kapitány irodájában éppen telefonál, amikor Kefi hadnagy egy almát majszulva, és segítője, Szent hadnagy megérkezik. Igen, értem. Akkor is szerdáig szükségem a jelentésre. Halló! Egy pillanat, tessék! De Kefi vagyok, és kihez is küldtek. Galóvé korvát kapitányhoz. Eligazításra. Nem sokára visszahívlak. Magát jelölték ki a hadosztálynál. Mm, engem, ő pedig Szent Bármiféle hatáskör nélkül. Jöjjenek, foglaljanak hely. Mm Hadd -hmm. oh. Hadnagy, mióta van a haditengerészetnél? Kb. kilenc hónapja. És mikor végzett az egyetemen? Kb. Kb. egy éve. Értem. Valami rosszat mondtam? Nem. Csak amikor kértem a hadosztályt, hogy jelöljék ki a védőt, azt reméltem, hogy komolyan veszik. Nem kapom fel a vizet, bár joggal tehetném. kefi nagyot tartják nálunk a legjobb védőügyvédnek. Kilenc hónap alatt 44 ügyben ért el egyességet. Még egy, és kapok egy törkészletet. Ját már tárgyalóteremben? Egyszer, amikor bevonták a jogosítványomat. De úgy ítélem meg az ügyet, hogy ha a bíróság elé kerül, nem ügyvédre lesz szükségük, hanem babra. Nem, ügyvédre van szükségük. Dawson családját már értesítették. Uh -huh. Downey legközelebbi a Ginny Miller, a nagynénje. Őt még nem értesítették. Akarja, hogy Pár Persze van kedve hozzá. Utalán találkozni fog Nathan Joseph Ezredes parancsnokkal. Gondolom már hallott róla. Ki nem... Az újságok azt hogy hamarosan kinevezik a Nemzetvédelmi Bizottság hadműveleti főnökének. Tényleg? Néhány levél, amiket Santiago ért gitmó Az a gond, a Na, gond Ezt ezt véletlenül tudom. Írt a flotta parancsnokának, a haditengerészet főparancsnokának és a szenátorának. Az áthelyezését kérte, de senki se hallgatta meg. Figyel rám? Igen. Végül írt a haditengerészet ügyészségéhez és felajánlotta, hogy informálja őket Dawson tizedes lövöldözéséről, cserébe az áthelyezésért. Értem. Ez minden? nagy. Ebből az derül ki, hogy védencének volt indítéka, hogy megölje Santiago-t. Világos. Tényleg ez a Santiago kicsoda? Az áldozat. Ezt jegyezd fel. Gondolom, ezek a levelek nem festenek hízelgő képet a támaszpontról. Valóban És nem, gondolom, nem. egy hosszadalmas vizsgálatnak nem örülne igazán ez a nemzetbiztonsági pofa. Jessop ezredes. 12 Tizenkét év. Hogy mondja? Ráveszem őket, hogy egység az összeesküvés vágyát. Tizenkét év. Hm? Nem beszélt egy tanúval sem, és nem is látta a papírokat. Lenyűgöző, nem? Alaposabb vizsgálatot kíván az ügy. Kapitány, milyen az illetékessége ebben az ügyben? Az a dolgom, hogy ellenőrizzem, hogyan végzi a dolgát. A belső fegyelmi osztály vezető ügyvédje vagyok, úgyhogy az illetékességem kiterjed erre az ügyre is. Olvass el a leveleket, és jelentést kérek, amikor visszatér Kubából. Kefi feláll, és elindul az ajtó felé. világos Távozhat. Kefi megtorpan. Erről elfeledkezem. Hangyányi ideges a fém. A jövő héten a Betesda kórházzal játszok. Figyelmeztes, hogy ne játsza a nagyokost odalent. Tudja, a Guantanamo-iak Mi? Mire? Arra, hogy tengerész gyalogos. Tisztelt Uram! T. Santiago közlegény vagyok, tengerészgyalogos. A A Windward lövészezeret kettes számú bravo szakaszában. Azért írok önnek, hogy beszámoljak azokról a problémákról, amelyekkel az egységemnél találkoztam itt Kubában, és hogy a segítségét kérjem. Futás közben gyakran lemaradtam korábban is, mert szédültem vagy émejgett a gyomrom. Aztán május 18-án 10-15 méterrel lemaradtam egy nehéz sziklás hegyi terepen. Az örmesterem odajött és fellökött. Minden elsötétült előttem. Az utolsó, amire emlékszem, az az, hogy a földre zuhantam. A kórházban, ahova behoztak, azt mondták, kimerültem a hőségtől. Kérem, segítsen rajtam. Azt szeretném, ha áthelyeznének az ezredemtől. Őszinte híve William T. Santiago tengerész gyalogos. Utóirat. Cserébe az áthelyezésemért hajlandó vagyok jelentést tenni önnek? Egy illegális lövöldözésről, amely augusztus másodikán történt a paláknál. Ki a fasz ez a William T. Santiago közlegény? Santiago közlegény a Bravo szakaszban szolgál, uram. Igen. És minden jel szerint nem érzi jól magát itt a paradicsomban, mert az égvilágon mindenkit levelekkel bombáz, hogy kieszközölje az áthelyezését. Most meg ez a mese a löföldözésről, a paládnál. Mattyu? Hát, meg vagyok döbbenve, uram. Meg van döbbenve. Ez a srác függelemsértést követett el, és bemártotta egysége egyik tagját. Nem beszélve arról, hogy amerikai tengerészgyalogos, aki nem képes elfutni innen idáig, anélkül, hogy összeesne, mert nem bírja a hőséget. Mi a fasz folyik ott a Bravo szakaszban, Mattyú? Azt hiszem, ez jobb lenne négy szemközt megbeszélnünk, uram. Arra nincs semmi szükség, ezredes úr. Majd én elintézem a dolgot, uram. Úgy, ahogy a curtis incidens? Ha emlékeztessem. Ne közben, Még én vagyok a fölöttese. Én meg a magáé, Mattyú. Inkább arra volnék kíváncsi, mit tegyünk az ügyben. Szerintem azonnal át kéne helyeztetnünk Santiago-t. Annyira kezelhetetlen? Nem csak az, de ha ennek a levélnek híre megy, a társai megfingatják. Helyeztessük át Santiago-t? Igen, azt is, sem igaza van. Valóban ezt kéne tennünk. Várjunk csak, nekem van egy ennél is jobb ötletem. Helyeztessük át a támaszpontról az egész szakaszt, igen. És mit szól ahhoz, ha Windward? Rendeltessük haza az egész Windward lövés ezredet. John, rendelje vissza a fiúkat a paláktól, jó? Ja? Ideje összepakolni. Tom! Uram! Hívja fel nekem az elnököt, jó? Feladjuk a pozíciókat Kubában. Igen, uram. Egy pillanat, Tom. Ne hívja még az elnököt, talán jobb lesz, ha... Még gondolkodunk rajta egy keveset. Távozhatom? Igen, uram. Tegyük fel, hogy egyszerűen csak hangosan gondolkodtam. Tegyük fel, hogy mint tiszteknek az a feladatunk, hogy képezzük ki Száttiágót. Tegyük fel, hogy mint tiszteknek az a kötelességünk a hazánkal szemben, hogy a biztonságát őrző férfiak és nők tökéletes kiképzést kapjanak. Igen, meg vagyok győződve arról, hogy ezt olvastam valahol. És az a véleményem már, ezredes, hogy bár a javasol. Vagyis, hogy helyeztessük át santiago az a leggyorsabb és legfájdalommentesebb megoldás. De talán mégsem, ahogy mondani szokás, az amerikai elintézési mód. Santiago ott marad, ahol van, és ki fogjuk képezni. Joe, maga lesz a felelő. A Santiago előmeneteléről a következő jelentésben nem azt olvasom, hogy elfogadható a teljesítménye. Azért magát fogom hibáztatni. És ki fogom nyírni. Igen, uram. Szerintem ez nem lesz jó, uram. Matthew, azt hiszem jobb lesz, ha ezt majd négy szem közt beszéljük meg. Hm? John, végeztünk, ebédeljünk együtt a tisztiklubban valamelyik nap, hogy megbeszéljük, mihez kezdjünk Williammel? Örömmel hallgatom majd a javaslatait, uram. Távozhat. Igen, uram. Hmm. Matthew, foglalj helyet. Tessék. Mi a véleményed Kendrickről? Szerintem a személyes véleményemnek sem nekem is az a véleményem róla, hogy egy görény alak. Viszont tisztnek kiváló és azt hiszem, egyetértünk abban, hogyan kell irányítani egy tengerész gyalogos egységet. Nekünk életeket kell megmentenünk, Matthew. És ezt a feladatot komolyan kell venni. És szerintem ha egy tengerész gyalogost, aki nem felel meg a kívánalmaknak, egyszerűen áthelyeztetünk másik állomás helyre, azzal mások életét veszélyeztetjük. Ü! Tekintsük vissza a bultra! Együtt jártunk az akadémiára, egyszerre avattak fel bennünket, és együtt szolgáltunk Vietnámban. De én gyorsabban és sikeresebben jutottam előre a létre. Ha ez benned feszültséget, vagy zavart kelt, az cseppet sem érdekel. Nekünk életeket kell megmentenünk. Markinson, a leszredes. Még egyszer ne kritizálja a döntésemet egy másik tiszt Elnézést. Galloway nagy megtalálja a kefit, aki éppen bészbóllozik. Dawsonról és Downeyról akarok beszélni magával. Kiről? Dawsonról és Downeyról. Muszár volna tudnom, kik ezek az urak? Dawson és Downey a védencei. Á, ah, a kubai eset Dawson és Downey, persze. Már megint rosszul csináltam valamit? Hogy van az, hogy azok ott vannak a lakat alatt, míg az ügyvédjük vígan bézbolozik? Hogy kire jöjjek a gyakorlatból? Ezt nem találom viccesnek. Azért egy picit az. Nagyon a lelkébe gyalogolnék, ha javasolnám, hogy új védőt nevezzenek ki a számukra. Miért? Mert szerintem nem alkalmas erre a feladatra. Még nem is ismer. Másnak órákba telik, hogy rájöjjön, alkalmatlan vagyok. Ugyan már. Ez baromi vicces volt. Maga téved. Ismerem magát. Daniel Alistair Caffey. Született 1964. június 8-án a Bostoni Mercy kórházban. Apja Lionel Keffi a legfelsőbb katonai törvényszék elnöke, majd igazságügyminiszter. Meghalt 1985-ben. A Harvardra járt, aztán beállt a haditengerészethez. Talán csak azért, mert az apja így akarta. Most aztán két-három évet elszórakozik itt perenkívüli egyességekkel, míg be nem jön, amire vár egy jól fizető állás. Ha így áll a dolog, legyen, nem árulom el senkinek. De az az érzésem, hogy ha ezt az ügyet is a szokásos, felületes, bazári módján intézi, mint ahogy minden mást, akkor épp a lényeg sikad el. Nekem viszont az a dolgom, hogy ne engedjem, hogy Dawson és Dani több időt töltsön a börtönben, mint amennyit feltétlenül szükséges, azért, mert a védőjük a legkisebb ellenállást kedveli. Oh. Szexuálisan fel vagyok izgatva. Szerintem nem öltek meg senkit. Ezt mire alapozza? Nem állt szándékukban. Az orvosi jelentés szerint Santiago fulladásos halálát teljes savtúlt engés okozta, és a túlzott savképződés mérgezésre utal. Nem nagyon értek ehhez, de elég rondán hangzik. Santiago éjjel egykor halt meg. Háromkor az orvos még nem tudta a halálokát. Két óra múlva előjött a mérgezéssel. Á, ah, értem már, mire akar kiukadni. Plan professzor követte el a könyvtárban egy tartóval. Beszélek a felettesével. Helyes. Menjen végig a Pennsylvania avenue nagy fehér ház, előtte oszlopokkal. Köszönöm. Azért ne nagyon reménykedjen. A hadosztálynál rám esett a választás. Valakinek az a fixa ideája, hogy elég jó ügyvéd vagyok. Úgyhogy köszönöm az érdeklődését, csodálom a lelkesedését, de azt hiszem meg tudok pirkozni az ügygel. Tudja mi a megrend szabályozás? Kefi kérdőn néz rá. Igazán kár. Katonai börtön, Washington. Jó reggél! Tiszta fedélzeten! Windez! Uram! Herold W. Dawson, tizedes uram! Windward lömészetre kettes számú bravo szakasz! Hallom egyesek csúnyan elbántak valakivel, Nem. Uram, igen! Uram! Uram, Loud and közlegény, uram! Daniel kefi vagyok, Sam Weinberg. Üljenek le! Ez a maga aláírása? Igen, uram. Ne szólítson uramnak, ez a maga aláírása? Uram, igen, uram. De egy mondatban kétszer, semmiképpen sem. Mi az a megrendszabályozás? Uram, a megrendszabályozás fegyelmezési eszköz. Az pontosan mit jelent? Uram, ha egy tengerészgyalogos eltér az előírásoktól, ezzel szokás észre téríteni. Mégis, hogy néz ki a gyakorlatban? Uram, Herold, ha azt mondja, uram, rögtön körülnézek, hogy hol lehet az apám. Deni Denny Kefi. Milyen a gyakorlatban egy tipikus, szakványos megfigygatás? Uram, ha egy tengerészgyalogos nem zuhanyozik rendszeresen, a többiek kincs tusolást utalnak ki neki. Az meg micsoda? Surolo kefe, dörzsi szivacs, acél kefe. Csodálatos. És santiago meg akarták fingatni? Igen, uram. A társa? Tud beszélni? Uram, Downy közleg minden neki feltett kérdésre válaszol. Pompás. Nos, Downy közlegény, a rongy, amit Santiago szájába gyemeszöltek, mérgezett volt? Nem, uram! Autófény, terpentin, fagyásgátló? Nem, uram, csak kopaszra akartuk borotvány, uram. Amikor hirtelen... Hirtelen vér ki a száján, és letéptük a szigetelő szalagot, és csupa vér volt az arca, uram. Akkor hívta Dawson tizedes a mentőket. Látta valaki, hogy hívja a mentőket? Nem, uram. És ott volt, amikor a mentő megérkezett? Igen, uram, akkor tartóztattak le minket. Tizedes, augusztus másodikán este valóban átlőtt kubai területre? Igen, uram. Miért? Az árnyékom rám célozott. Az árnyéka? Minden amerikai őrszemnek megvan a kubai párja vagy árnyéka. Azt állítja, hogy az árnyéka rá akart lőni. Santiago azt írta a vizsgálati osztálynak, hogy törvényellenesen lőtt át. Azt állítja, hogy... Az a fickó, az árnyéka, meg sem otszant. Herold, érti, mit akarok mondani? A Santiago-nak nem volt bizonyítéka, miért akarták megrendszabályozni? Mert függelemsértést követett el, uram. Mit csinált? Mások elé vitte az ügyet, uram. Ha valami problémája volt, hozzám kellett volna fordulnia. Aztán az őrmesterhez, aztán az osztag parancsokához. Azért mentek be santiago hogy megöljé? Nem, uram. Akkor miért? Hogy megtanulja a leckét, uram. Mit kellett megtanulnia? Azt, hogy az osztaga előbbre való, mint saját maga. Hogy tartsa be a szabályokat. És mi a szabály? Osztag hat test, Isten, haza. Hogy mondta? Osztag hat test, Isten, haza, uram. Az Egyesült Államok kormánya emberöléssel vádolja magukat. Én meg azzal menjek oda az ügyészhez, hogy osztag, hadtest, Isten hasza. Nálunk ez a törvény, uram. Ez a törvény. Ez a törvény. Találkozunk még. Nincs szükségük valamire? Könyv, újság, cigaretta, sonkás szendics. Uram! Köszönjük, nem uram! Tizedes, van valami, amit nem ártana jó az agyukba vésni. Uram! Én vagyok az egyetlen barátjuk. Ismét a katonai ügyesség épületében, Kefi irodájában. Den Kefi! Vigyorgós, Jack Ross. Isten hozott a menők között. <gül> Na ne. Dawson és Downey csak abban reménykedhet, hogy jobban értesz a mint a bészbolhoz. Baszeröntségükre semmilyen sem értek jobban, mint a bészbolhoz. Viszlát, Viszlát. Janell. Holnap már itt leszek. Meg lesz. Mit javasolsz? Ejtjük az összeesküvés és a katonához mértetlen magatartás hmm. vágyját, és húsz évvel megúszhatja. Ah, Tizenkettő. Ugyan már? Ki hívták a mentő Jack? Kit érdekel? A lényeg az, hogy megöltek egy tengerész gyalogost. A rongyot megvizsgálták, a laboratórium jelentése szerint lehet, hogy volt rajta méreg, lehet, hogy nem. A Guantanamoi támaszpont kórházának főorvosa egész biztos benne. Tudod, mi az a megrendszabályozás? Ez köztünk marad? Akarod. Belemegyek a tizenkét évbe. De mielőtt valami meggondolatlanságot csinálsz, jobb, ha tudod, hogy az osztak parancsnok Jonathan Kendrick hadnagy berendelte őket magához, és szigorúan megtiltotta nekik, hogy akár egy újjal is hozzányúljanak Santiago-hoz. Kosarazunk holnap este? Megegyeztük. Majd megmondom, ha visszajöttem. Az épület előtt. Jó napot! Sikerült leváltatnia? Létezik olyan ember, akivel nem szokott együtt inni vagy bézbolozni? Elárulná, hogy mit Azért jöttem, hogy kössünk békét. Rosszul kezdtük az egészet. Legyünk barátok. Nem is tudom, mi. Bevittem a képregényeket, amiket kért tőlem. Fogalma sincs arról, hogy miért van itt és miért tartják fogva. Mm. Kapitány! Szóltson nek Joenn? Igen, vagy Jónak? Joe, Joe? Igen. Joe, ha még egyszer az engedélyem nélkül beszél a védelem bevonatom az engedélyét. Legyünk barátok! Kaptam rá felhatalmazást. Kiter? Downy legközelebbi rokonától, Ginny Millertől, az anyai nagynényétől. Szóval Ginny néni hatalmazta fel? Felhívtam telefonon, ahogy kérte. Kedves asszony, egy órán át beszélgettünk. És Ginny nénitől kapott felhatalmazást? Erre minden jogom megvolt. Van Ginny pajtája? Tarthatnánk ott a tárgyalást. Én megvarom a jelmezeket, és a falu bolondja lesz a bíró. Magával utazom Kóbába. Óramisten, egyik csapás a másik után. Hazafelé Kefi újságot vesz, Nyűjtság Több nap, mint Gorbáth. Kis hal, hal. a ja, kicsit nem becsüli? Az a nem érdemli. Ő az egészség? Az a legfontosabb. <gül> Viszlát hónap! Isten is úgy akarja. És egy parkban találkozik Weinberger de átalom, ha. De a ha Sally hazajön, hogy a kicsi megszólalt. A lányom kimondott egy szó. Valami hangot adott, de nem biztos, hogy egy szót mondott. Ugyan már, az határozottan egy szó volt. Na jó. Hallottad? Itt ült, rámutatott, és azt mondta, pa, pa. Egy postaládára mutatott szem. van. És azt mondta, papa, nézd, postaládra. Jack Russ bejött hozzám, és felajánlotta a 12 évet. Na, ezt akartam. Tudom. És arra gondoltam, hogy elfogadom. Elfogadom. Hát? Tartott vagy 45 másodpercig, alig fejtett ki ellenállást. Denny fogadd el a 12 évet, kész ajándék. Nem itt nekik egy percig sem. Azt vártad, életük végéig sitten ülnek majd. Én minden szavukat elhittem, de azt hiszem, életük végéig sitten kéne ülniük. Viszlát holnap. Viszlát. Gyere fehér egyenruhában, hiszonyú meleg van ott. Nem szeretem a fehéret. Senki se szereti a fehéret, de Kubába azílik. Van drama ed A min jó a forróság ellen? Nem, a min arra jó, hogy ne rókáz. Rosszul leszel a repüléstől. Azért vagyok rosszul, mert attól félek, hogy neki egy barami nagy hegynek. Azon a min nem segít. Van egy kis oregánom, azt mondják, hogy az hatásos. <gül> Tudod, rossz rém dolgot mondott, mielőtt eljöttem. Hogy Jonathan Kendrick hadnagy az osztag parancsnoka összehívta az embereket, hogy a lelkükre közse egy ujjal se nyúljanak Na is? Nem is említettem Kendricket, ha se tudom, ki az. A francba az egésszer. Viszlát holnap. Guantanamo, A haditengerész támaszpont repülőtere. Isten hozta önöket van. Bánc tizedes, átviszem önöket a lövészezredhez. Köszönjük! Van egy-két terepszínű az ülésen, uraim. Nem vártana felvenni. Terepszínű Jacky? Igen, uram. Közel leszünk majd a palánkhoz. Ha a kubaiak meglátják a tisztjeinket fehér egyenruhában, előszeretettel lövöldöznek rájuk. Díjazom az ötletet! Kelünk a kompan és már is ott vagyunk. Micsoda hajóra kell szállnunk? Igen uram, az öböl túloldalán vagyunk. A hajót senki sem említette. Van valami probléma uram? Há, semmi probléma, csak ugye nem rajongok a hajókért. Ez minden. kell Kefi, is a haditengerészetnél szolgál. Mindenkivel megutáltatja magát. Igen uram. Neten, Jessup, fáradjanak bejön. Köszönöm uram, Kefi Gaffey vagyok, Dawson is Downey ügyvédje. Joan Galloway, korvet kapitány. Örvendek kapitány, fevigyelet és kiértékelés és Sam Weinberger hadnagy a helyettesem. A helyettesen Markinson, alezredes uram? és Jonathan Kendrick hadnagy az osztak parancsnoka. Foglaljanak helyet. Üdvözlöm. Alezredes uram. Egyszer régen találkoztam az édesapjával. Beszédet tartott nekünk a gimnáziumban. Leila Gaffey? Igen, uram? aha. Deni apja jó sok ellenséget szerzett a maguk környékén. A Jefferson kontra a Madison megyei tanferügyelet Az emberek azt tartották, egy fekete kislány nem járhat fehérek számára tartott iskolába. Lionel kefi viszont azt mondta, majd teszünk róla. És hogy van az apja, Deni? Hét éve ezelőtt meghalt, uram. Hogy én mekkora fej vagyok? Dehogy, uram. Mit tehetünk magáért, Deni? Nem sokat, uram, ez az egész, úgy látom, inkább csak formaság. Ragaszkodtak hozzá, hogy hallgassuk meg minden tanút. Rettentő akkurátusak tudnak lenni. John majd megmutatja, amit látni akarnak. Aztán ebédnél találkozunk. Nagyon Köszönjük. Köszönjük! Hallom, aznap összehívta az embereit. Valóban. Na és mit mondott nekik? Elmondtam nekik, hogy besúgó van köztünk, és hogy bármilyen szívesen vennének is elégtételt rajta, egy olyan se nyúlhatnak Santiago közlegényhez. Hánykor volt az teligazítás? 16 órakor. Tél hmm. 4 óra. Elhunyt Santiago közlegény szobájában néznek körül. Gondoskodni kéne arról, hogy a holmiát juttassák el a szüleihez. Jó. Kendrick hadnagy, szólíthatom Johnnak? Nem szólíthat. Talán megbántottam valamivel? Nem, mi magukat a haditengerészetnél, hogyha valahol úgy adódik, hogy harcolni kell. Mindig szarban hagynak bennünket. Kendrick hadnagy, úgy hiszi, Santiago-t meggyilkolták. Kapitány, én Istenben hiszek és Jézus Krisztusban. És mert így van, csak annyit mondhatok, Santiago közlegény meghalt és ez tragédia, de azért halt meg, mert nem tartotta be a szabályokat, mert nem volt benne becsület, és Isten tudta ezt. Hogy tetszik ez a teória? Jól hangzik. Na, menjünk. Akar komolyan vizsgálódni, vagy csak körülnéz, mint egy turista? Kímélem magam. A támaszpont parancsnokánál Gessab ezredes asztalánál ülnek. Három órán át fehér rongy után kutattak, hogy lobogtathassák. Aztán megadták magukat egy CNN stáblak. <gül> <gül> Óvatosan jár, is mindig legyen nálad egy tankhadosztály, Mindenkinek ez tanácsolom. Ez kitűnő volt. Köszönöm. Örömmel hallom, uram. Ezredes úr, muszáj feltennem néhány kérdést szeptember 6-ával kapcsolatban. Rajta. Aznap reggel felhívta önt a vizsgálati osztály egyik tisztje, és elmondta, hogy Santiago beszámolt neki egy lövöldözésről. Igen. Az áthelyezési ért cserében felfedné az elkövető nevét. Mégem. Ha úgy érzik, hogy lényeges részleteket kihagyni, nyugodtan egészítsék ki a történetemet. Köszönjük. Ezután ön berendelte Markinson-alezeredest és Kendrick hadnagyot az irodájába. Így történt? Igen. Aztán mi történt? Megegyeztünk, hogy saját érdekében kérni fogjuk Santiago áthelyezését. Santiago-t tehát át akarták helyeztetni? Az első elérhető géppel indult volna hajnali 6 órakor. Sajnos 5 órával elkéstünk, mint kiderült. Na igen. Rendben van, nincs több kérdésem. Köszönöm a segítségüket. A tizedes odakint vár a el, hogy elvigye magukat a reptérre. Köszönöm Egy pillanat, el... nekem még van kérdésem. Nincs kérdés. De van? Nincs, menjünk. Ezredes, Santiago halála után beszélt stondoktorral doktorral három és öt között. Joe, persze, hogy beszéltem a doktorral. Meghalt az egyik emberem. Látja, meghalt az embere. Gyere. Szeretném tudni, Ismeri -e azt a kifejezést, megrendszabályozás. Hallottam róla, igen. Ez év februárjában nyilván megkapta Flotta főbarancsnokának emlékeztetőjét amelyben az áll, hogy nem szabad megengedni, hogy a katonák megfenyítsék egymást. Megnyugtathatom, hogy aki azt az emlékeztetőt írta, sosem nézett még szembe egy szovjet gyártmányú kubai alkán 47-es gyors tüzelőfegyverrel. Mindazonáltal, mivel a levél a főparancsnoktól jött, természetesen figyelmesen elolvastam. Mire céloz, Joe? Nem céloz semmire, mint általában, uram, ez a szexepéhe. Már itt sem vagyunk. Köszönjük. Arra célzok, hogy itt még mindig dívik a rendszabályozás Szokásban van még a támaszponton? Joe, az ezredesnek nem kell erre válaszolnia. -e? Nem, tényleg nem kell. De igenis kell. Ezredes? Tudja, most jut eszembe. Ő a rangidős, Danny. Igen, uram. Mondanék valamit, és jól figyeljen, mert komolyan gondolom. Maga a legszerencsésebb fickó a világon. Nincs a világon annál kélyesebb dolog, édes uraim, mint egy nő, akinek reggel szalutálnunk kell. Azt mondom, léptessék elő, mint, mert ez az igazság. Ha az embert sosem szopta le a felettese, higgyel, a legnagyobb élményt hagyta ki életében. Ezredes, a megrendszabályozás még mindig bajom, szokásban hogy van itt a támaszmantan, nem Ezredes úgyhogy hideg zuhanyt kell vennem, míg egy nőt nem választanak elneknek. Válaszoljon a kérdésemre, uram. Vigyázzon a hangjára, kapitány. Rendes fickó vagyok, de ez a kibaszott hőség teljesen elborítja az agyamat. Ha a rendszabályozásról kérdez hivatalosan azt mondom, én is ellene vagyok a főparancsnok utasítását követve, de nem hivatalosan azt mondom, felbecsülhetetlen a szerepe a tengerész gyalogosok kiképzésében. És ha történetesen a hátam mögött csinálják, ám legyen. Úgy irányítom az ezredet, ahogy akarom. Ha én utánam akar nyomozni, a rajta, aztán nézze meg, mire jut. Itt reggelizem háromszáz méterre, négyezer kubaitól, akiket arra képesztek ki, hogy öljenek meg, úgyhogy ne higgye egy percig se, hogy egyszerűen idejét, felmutatja az igazolványát, és a Rémesen rám Na, menjünk. Ezredes, szükségem lenne az áthelyezési parancs másolatára. Mi csata? Santiago áthelyezési parancsára jó jól lenne, ha kaphatnék egy másolatot, csatolnom kell az aktához. Az aktához? Én. Persze, hogy megkaphatja az áthelyezési parancs másolatát, de én Végül is azért vagyok itt, hogy segítsek magának. Köszönöm. Ugye elhisíteni, hogy azért vagyok itt, hogy segítsek, ahogy csak tudok? Természetesen. A tizedes úton a reptérre beugrik magával a nyilvántartóba, és kaphat annyi áthelyezési parancsot, amennyit csak akar. Gyerünk. Csak kérje tőlem szépen. Hogy mit mondott? Csak kérje tőlem szépen. Tudja, Danny, mi értek Puskákhoz, bombákhoz, vérontáshoz És nem akarok se pénzt, se kitüntetéseket. Csak egy valamit kérek, hogy álljon elém abban a fehér buziknak való egyenruhában. És a Harvardon tanult kibaszott jól leveltségével beszéljem velem. Kérje tőlem szépen. Jessup ezredes, kaphatnék egy másolatot az áthelyezési parancsról? Uram. Minden további nélkül. had nagy otthonában, kedvenc baseball a kezében, egy heverőn fekve gondolkozik. Ez <tűz> a nagy lehetőség. Óriási <Ki> az izgalom. Csak így Ez a szakaszírus. Milyen hatalmas ütés. Joe, hogy mennyire hiányzott. Épp az járt a fejemben, hogy már 3 órája. Markinsov e felzívódott. Nicsoda? E.N.T. Engedélyi újra távozott. Tudom, hogy mit jelent. Mikon? Ma délután, röviden miutánunk. Majd holnap megkeresem. Én már próbáltam. Megpróbálta? Tudja, hogy rémesen közel jár ahhoz, amit nálunk úgy hívnak illetéktelen beavatkozás a nyomozásba? Én vagyok Downey ügyvédje. Ginny néni azt mondta, úgy érzi, mintha ezer éve ismerne. hát megkérdeztem, mit szólna ahhoz, ha közvetlenül közreműködnék az ügyben. Egy órája írta alá a felkérést. Valahogy az az érzésem az egészet azért csinálja, hogy engem bosszom, csak. Nem kérem, hogy válasszák szét a két ügyet. Maga irányítja a védelemet. Bombás. Kendrick rendelte el a rendszobályoszást, mindketten tudjuk? Na, menjünk. Katonai börtön, Washington. Vissza, fedélgete, figyelj! Kendrick rendelte el a rendszobályoszást. Uram! Ne uramozzal, mintha azt kérdeztem volna, hogy felmosta-e a latrinát. Azt kérdeztem, Kendrick hadnagy adott-e parancsot arra, hogy rendszabályozzák meg santiago Igen, uram. Így volt? Igen, uram. Elárulnák, hogy miért nem említették ezt ezelőtt? Nem kérdezte tőlünk, uram. Mit hülyéskednek itt? Nem tudják, hogy én akkor is megkapom a pénzem, ha maguk életük végéig sitta ráadnak? De, uram, tudjuk, uram. A picsába, herold. Na, elég. Pihány. Na, beszéljünk! Szeptember 6-án délután összehívták az osztagot. Kendrick hadnagy azt mondta, szigorúan megtiltotta, hogy bárki hozzáérjen santiago -hoz. Így történt? Beszéljenek őszintén. Így történt, hölgyem. Aztán mindenki visszament a saját szobájába. Azután mi történt? Kendrick hadnagy bejött a szobákba. Mikor? Körülbelül 5 perccel az eligazítás után Nagyjából 16 kor És akkor mi történt? Kendrick hadnagy megparancsolta, hogy Santiago-t rendszabályozzuk meg. Keffi hadnagy és Galloway korvetkapitány feldúltan rohan be a terembe, ahol Jack Ross százados, a katonai ügyész posárlabdázva. Jack! Jack! Mindjárt! Parancsot kaptak rá! Zsef, ne hülyeskedj. Egy pillanat. Jövök vissza. Maga mióta tud róla? Nem tudtam róla. Ez kicsoda? John Galloway, Dani ügyvédje. Örül, hogy megismered. Mi vádol engem, kapitány? Mióta tud a parancsról? Jack nem tudott a parancsról. Különben jól tudja, ha nem szól nekünk, vétene az erkölcsi kódex vagy 40 paragrafus ellet. És azt sem engedheti meg magának, hogy védenceink ne valják magukat bűnösnek, és elmondják, hogy parancsa cselekedtek. Kendrick szigorúan megtiltotta nekik, hogy bácsák santiago Négyig aztán bement a szobájukba, és szigorúan parancsolt, hogy rendszabályozzák meg. Pedig nem ezt mondta. Ki a védelmeim. Szemben 23 társukkal, akiket nem vádolnak gyilkossággal, puszaadnak hadnak, jön meg a négy Már Markinzon miért lépett a Sosem Sose fogjuk találni. De nem rendelhetem be a tárgyalásra? Sose fogod megtalálni. Tudod, hol volt 26 évi szolgálata első 17 évében? Az elhárításnál. Markinzon eltűnt. Örökre felszívódott. Nézdeni. Jessepp csillaga emelkedőben van. A hadosztály biztos tágteret hagy számomra, hogy megóvjam a kellemetlenségektől. Mekkora teret? Legyen nem szántékos emberölés két év, és leülnek fél évet. Nem, bíróság eljösszük. Jó, nem fogják. Miért nem? Mert elvesztenék. Dani tudja jól, hogy tárgyalásra kerül a sor, mindent bele kell adnom, vádat kell emelnem minden pontban. Gyilkosság, összeesküvés, méltatlan magatartás. És tudja, hogy ha itt meg is szorongathat, a bíróságon elveszti a pert. És Danny nagyon tehetséges ügvéd. Nem tűrné el, hogy életfogytillant kapjanak, a fél évvel is megúszhatják. Azt hiszen megegyeztünk. Holna találkozunk a meghallgatáson. Katonai börtön, kihallgató szoba. Na, szóval, a nem szándékos emberölést. Két év. Fél év és otthon vannak. Na hát, kefi! Maga a legjobb ügyvéd a világon, nem is tudjuk, hogy hogyan köszönhetnék meg. Tényleg nem hallották, hogy mit mondtam? Fél év és otthon lehetnek. Sajnos nem fogadhatjuk el, uram. De hát mit? Az ajánlatot, uram. Nem értem, mit beszél. Mi nem követtünk el semmit, uram. Tettük a dolgunkat, és ha ez következményekkel jár, elfogadjuk, uram. De a bűnösségünket nem ismerjük el. Maga? Maga mondta ezt nekik? Nem. Van egy erkölcskódexünk. Erkölcskódex, hát, ez igen! Talán sittenek a rahalni élete végéig. Tegye, amit mondok, és fél év múlva otthon lehet. Tegye meg, Herold, hat hónap a semmi, semmi, egy hoki szezon. Kérek engedélyt. Mondja! Szia, Jézusom! Mi csináljunk azután, uram? Miután? Azután lefokoznak és leszerelnek, igaz uram? Valószínűleg. Mit tegyünk azután, uram? Azért álltunk be tengerész mert bizonyos szabályok szerint akartuk élni az életünket, és megtaláltuk, amit kerestünk. Most azt várja tőlünk, hogy írjuk alá, hogy nincs bennünk becsület. Hogy nem vagyunk többé tengerész gyalogosok. Ha a bíróság úgy dönt, hogy bűnösök vagyunk, elfogadom a büntetést. De én hiszek abban, hogy helyesen cselekedtem, abban, hogy azt tettem, amit kellett, és nem hozok szégyen magamra, az egységre, a hadseregre, cselegre, csak hogy hazamehessek hat hónap múlva! Uram! Kapitány, szeretnék négy szem közbeszélni 10 tizedessel. Kérem. Örmester! Átmennénk egy másik szobába. Köszönöm. Ügyel le. Herold. Nem rajong értem, nem igaz? Felejts el a kérdést. Nem érdekes. Tudja, Downey rajong magáért. Követni fogja a maga példáját. Hagyja, hogy tiglant kapjon a becsületkódex miatt. Herold. Maga szerint igazunk van. Ugyan mit számít? Maga szerint igazunk van! Szerintem elveszítik a pert. Hogy lehet ilyen gyáva? Hogy hagyhatják, hogy viselje az egyenruhát? Én erről nem tehetek, én mindent elkövettem. Ott fog rohadni a sitten nagyjából élete végéig, és tudja mit? Szorak bele! Nem kéne tisztelegnie, ha egy tisztávozik? Dawson tizedes feláll, de tüntetőleg zsebre teszi a kezét. Isaki! Kefi mérgesen hagyja el a szobát. Nem megy a fejébe! Képes börtönbe vonulni, hogy megmutassa nekem. Rendben van. Ha öngyilkos akar lenni, az ő dolga, de én nem fogom lelökni a szakadékba. Hogy tudom elintézni, hogy új védőt kapjon? javasolta a bírónak a meghallgatáson. Amikor megkérdi, bűnösnek vallják-e magukat, megkérhet, hogy jelöljenek ki új védőt. Rendben van. Vigyázzon, amikor új védőt kér nekik, igyekezzen szépen kérni. Mit akar tőlem? Azt, hogy vállalja a pert. Azt, hogy érveljen, keljen a védelmükre. Érveljen azzal, ami nem segített Kalin milánynál, ami nem segített a nácikon nürn Az Isten szerelvére, szem! Hogy jön ez ahhoz, hogy két kamasz tengerész gyalogos végrehajt egy rutinparancsot, amivel senkinek sem akarnak ártani? Ezek a srácok nem nácik! Ez tisztára úgy hangzott, mint egy védőbeszéd. Igen, igen. Holnap reggel új védőt kérek számukra. Miért fél attól, hogy Én ügyvég figyeljen. legyen? Ilyen nagyok voltak, apuci elvárásai. Új, ne, kérem, kimélje meg ettől az baromságtól. Diadalmasan kerülnek ki a perből egy jó ügyvéd segítségével. Másik ügyvéd nem jó nekik. Magára van szükségük. Maga tudja, hogy kell nyerni. Tudja, hogy nem bűnösek. Tudja, hogyan kell nyerni. Ha most kisétál, megpecsételi a sorsukat. Saját maguk pecsételték meg, amikor Santiago meghalt. Hisz abban, hogy igazuk van. Maga meg Dawson. Mindketten egy álomvilágban élnek. Mit számít az, hogy miben hiszek? Csak azt számít, tudom-e bizonyítani. Úgyhogy ne veszeljen nekem arra, mit tudok és mit nem tudok. Higgyel, értek a joghoz. Maga semmit sem ért a joghoz. Maga egy piti használt autókereskedő. Zug ügyvéd, hadnagyirang van. Maga senki. Jól jegyezze meg. Azt mondtam neki, Duncan, ha a bíróság elé akarod vinni, kilenc különféle szakértői vizsgálatot kérek. Kefi gondolataiba mélyedve tölti az, az est hátralévő részét. következő nap a tárgyalóteremben. Álljanak fel! Hol is tartunk? Ügyiratszám 411275 VR per 5 Egyesült Államok kontra Harold W. 10 tizedes és Loudon Downey közlegény. A vád gyilkosság gyilkosságra irányuló összeesküvés tenger és gyalogoshoz méltatlan magatartás. A védő óhajt nyilatkozatot tenni. Igen. Védenceim ártatlanok. A bejelentés általános meglepetést okoz. Védő szerint a védencei ártatlanok. A tárgyalást ellapolom. Az ügy újabb tárgyalását mához három hétre délelőtt tíz órára tűzöm ki. egy fiatal nagy kilenc hónapi gyakorlattal és nagy hajlandósággal az egyezkedésre egy gyilkossági ügyet. Azért, hogy az ügy sose kerüljön bíróság elé. Esténként hétkor kezdünk a lakásomat. Jó mielőtt hozzáindul a vételezen egy karton jegyzet fizetett, hat doboz, piros, hat dobos fekete tollat. sem hoz néhány íróasztal lámpát, és szerez be Santiago egészségügyi anyagát. Joe szükségünk lesz minden hozzáférhető jelentésre, Dawson, Downey és Santiago előmeneteléről. Nálam ott van, Juhu van meg csak isműzli, úgyhogy aki más akar hozza magának. Rendben? Igen. Szóval így néz ki egy tárgyalóterem. Kefi lakásán megkezdődik a védelem előkészítése. Beszéltél a haveroddal a vizsgálati osztályról? Igen. Azt mondja, ha Markinson nem akarja, hogy megtaláljuk, nem fogjuk megtalálni. Akár én is lehetnék Markinson, sose jönné rá. Te vagy Markinson? Ne. Én sem vagyok az. Kettő képibálva. <gül> Mi van? Most, hogy Johan beált melléde. Van még rám egyáltalán szükséged? Parancsot teljesítettek szem. Törvényellenes parancsot. Gondolod, hogy tudták, hogy törvényellenes? Az nem számít, hogy mit tudtak. Minden rendes ember már tudja. Hogy tudják tilos el, egy parancsot? Mi lehet a trükk? Én naponta egy halom parancsot adok ki, és a kutya Én se fél van meg katona zenekar. Náluk meg muszáj egy jackit húzni, különben lepufantalak, mint egy kutyát. Szükségem van rád. Jobban értesz a kutató munkához, meg a tanulók felkészítéséhez. Az orvosi jelentések, meg a kínai kaja. Szerintem megyünk előbb. Mi van? Hozott kunkpávos csirkét. Na, nézzük még egyszer. Szándék, nincs bizonyíték arra, hogy mérgezett volt a rony. Rendszabályozás, elfogadott parancs a támaszponton parancs, a kendrick kapták, B. Tehát muszáj volt végrehajtaniuk. Na, és az indíték? Aján. Az a rosszul állunk. Indíték az volt. Az indíték még nem bizonyítja a bűnösséget. Nyugalom, erről még beszélünk. Vissza a szándékhoz. Nem tudom, mi lehetett Santiago halálának az oka, de azt meg kell tudnunk, hogy lehetette valami más is, mint mérgezés. Joe, beszéljen orvosokkal, tudjon meg mindent a túlzott teljesen képződésről. Sam, nem volt rajta semmi külsérelmi nyom? Nem. Galloway kapitány vagyok, a katonai törvényszékről. Nem tud felvilágosítást adni Matthew Markinson, a lezredesről. Forzsolások, csonttörés. Sem. Tehát nem volt erőszaknak semmi nyoma? Nem. Az orvosok szerint semmi nyom. Mármint a holttes ki a fenébe ebben mindig beleszabadok. Megparancsolta nekem is Dawson tizedesnek, hogy a válaszoknak ennél is gyorsabban kell jönniük. Jó ez a farmer fiú stílus, de a végén olyan, mintha keresné az igazságot. Így igaz. És mondja azt, hogy Santiago tizetes. Ha Williként emlegeti, akkor valóságos személy lesz, akit az édesanyja irat. Világos? Kiválasztották az eskütszég tagjait. Hét férfi, két nő, köztük a haditengerészet öt tisztje, fronttapasztalatokkal a látok mögött. Egyik nőnek sincs gyereke, ami pej, de mit tehetünk? Apám azt mondogatta, az eskütszégi tárgyalás lényege megnevezni hívás. Santiago meghalt. Az eskütek úgy vélik valaki feltétlenül felelős ezért. Rossz azt fogja mondani, hogy a vévencei, én pedig azt, hogy Kendrick. Itt nem a jog fog tiadalmaskodni, hanem a jogászok. Szóval, véssük eszünkbe. fapofát vágni. Megserezdüljetek az esküdtek előtt. Ha valami zűr van, nelógassátok a fejeteket. Ne fészkelődjetek a széken, ne jegyzeteljetek vadul. Bármi történik, úgy kell tenni, mintha pontosan tudtátok volna, hogy ez fog történni. Ha valami iratot adtak át nekem, gyorsan, jó gyorsan, gyorsan, gyorsan, gyorsan, gyorsan át, át, át, Nem Ne ezt a parfümöt, nem tudok koncentrálni Tényleg? Sennek mondtam. Hány lehet. lehet? Ideje hazamenni, aludjátok ki magatokat. Jó. Hazatodsz mindig? Persze. Jól csinálod, Charlie Brown. Viszlát a bíróságon így Tudom, hogy mit akarsz mondani. Jól oda mondogattunk egymásnak. Olyanokat vágtunk egymás fejéhez, amit nem gondoltunk komolyan. De örülsz annak, hogy vállaltam az ügyet. És ha most, három hét után más szemmel nézel rám, annak persze örülök. De ne csináljunk nagy ügyet belőle. Megkedveltél, de nem kell bevallanod. Csak azt akartam mondani, ne vigy már más szoknit. Rendben. Jó a tipp. Készen állunk. De még mennyire? kicsinálnak bennünket. Katonai Bíróság, Washington. Kefi egy mély levegőt vesz, majd belép a tárgyalóterem. Ugye, fihatnagy, ugye megmenti a fiunkat. Azon leszek. Deni! ő Ginny Miller, nagy nagynénye. Maga Ginny néni? Aha. arra áragudjon, azt hittem magáról, hogy idősebb. Én is magáról. Ah. Inkább dobjuk fel egy tízszentest. Szóloda kefi Jack Ross ügyésznek. Álljanak fel! Késő. Akinek ügye a magas hadbíróságra tartozik, lépjen elő és ismertesse azt. A bíróság elnöke Julius Alexander Randolph ezredes. Kérem az államügyészt ismertesse a vádat. Igen, uram. Ismertetem a tényeket. Szeptember 6-án éjfélkor a vádlottak bementek társuk William Santiago közlegény szobájába. Felébresztették, kezét, lábát összekötözték, és egy rongyot gyömöszöltek a szájába. Pár perc múlva egy túlzott képződésnek nevezett kémiai reakció következtében a tüdeje vérezni kezdett, belefulladt a saját vérébe. Éjfél után 37 perccel halottá nyilvánították. Az ügyben ezek a tények, és ezeket senki sem vitatja. Így igaz. Amit én elmondtam, ugyanazt fogják hallani Dawson tizedestől, és megint csak ugyanazt Downey őrvezetőtől. túl azt is bizonyítani fogjuk, hogy a vádlottak méreggel itatták át a rongyot, és volt indítékuk arra, hogy megöljék Santiago-t. nagy minden bizonyjal bűvészmutatványra készül, hogy elterelje a figyelmüket. Mindenféle rituálékkal igyekszik majd elképeszteni önöket, és olyan hivatalosnak hangzó kifejezésekkel, mint a megrendszabályozás. Talán azt is megpróbálja, hogy lejárasson néhány tisztet. Ám ehhez nem rendelkezik semmiféle bizonyítékkal. Azért bizonyára szórakoztató lesz. De végül is a világ minden bűvész mutatványa kevés lesz ahhoz, hogy elterelje figyelmüket magáról a tényről. Hogy Willy Santiago meghalt, és hogy Dawson és Downey ölték meg. Ezek a tények ebben az ügyben, és vitathatatlanok. Kefi fihad nagy. Arra, hogy nem volt átítatva méreggel, és eszükágában sem volt gyilkolni. Értelmetlen volna az ellenkezőjét bizonygatni, mert egyszerűen nem igaz. Amikor Dawson és Donnie bement Santiago szobájába, aznap éjjel nem bosszúból tették, vagy gyűlöletből. Nem akarták meggyilkolni, és arról se volt szó, hogy ezzel üssék el az unálmukat. Azért mentek oda, mert erre parancsot kaptak. Megismétlem. Azért mentek oda, mert erre parancsot kaptak. Itt a polgári világban ez nem jelent semmit. Egy Washingtoni laktanyában épp csak egy kicsivel többet, de egy tengerész gyalogos, aki a Windwardi lövészezrednél szolgál a Guantánamo-i támaszponton. Az vagy teljesíti a parancsot, vagy tüstént repül. Jegyezzék meg jól, Harold Dawson és Loudon Downey azért ül a vádlottak padján, mert híven teljesítették a parancsot. Lássuk a vádképviselőjének első tanúját. Tisztelt bíróság, az első tanú R.C. megír. Kérem, emelje fel a jobb kezét. Esküszik, hogy a hat bíróság előtt az igazat, a tiszta igazat és csakis az igazat fogja vallani? Esküszök. Megmondaná, mi a teljes neve és a foglalkozása? Robert C. megír a haditengerészet vizsgálati osztályának ügynöke. McGeer úr, kapott az Önök osztálya levelet William Santiago közlegénytől ez év szeptember harmadikán? Igen. Mi állt a levélben? Az, hogy osztagának egyik tagja törvényellenesen lövöldözött kubai területre. Megnevezte az elkövetőt? Nem. Értesítettem a parancsnokot, Jessep ezredest, hogy odautazom kivizsgálni az esetet. És mi lett az eredmény? Aznap a szolgálatból visszatért őrszemeg egyik ének fegyveréből hiányzott egy lövedék. Ki volt az? Herold Dawson tizedes. Ön ilyetan. Úr, ki kihallgatta Dawson tizedest az ügyjel kapcsolatban? Igen, azt állította, hogy az ellenség célba vette őt. De ön nem hit neki? Nem dolgom kételkedni. Dawson tizedes sok mindennel vádolják. Miért nem vádolják azzal, hogy ok nélkül lövöldözött? Nem volt elég bizonyíték a vád alátámasztására. Köszönöm. Megírul, nem értem, miért mondja azt, hogy nem volt elég bizonyítékuk a vád alátámasztására. Végül is ott volt Santiago levele. Santiago volt az egyetlen szemtanú. Mivel nem volt alkalmam kihallgatni, nem tudom, mit látott. Most már sosem fogjuk megtudni. Igaz, megírul? Igaz. Nincs több kérdésem. A tanú távoshat. Carl Edward Hamaker tizedes, Wimbord lövészezred, második számú bravo szakasz. Tizedes? Jelen volt az eligazításon, amelyet Kendrick Hadnagy tartott a második szakasz tagjainak szeptember 6-án délután? Igen, uram. Felidézni a bíróságnak mi hangzott el ott? Kendrick Hadnagy elmondta, hogy van egy besugó az osztagunkban. Santiago közlegény függelemsértést követett el és beárulta egyikünket a vizsgálati osztályon. Ez feldühítette magát? Mondja meg az igazat, tizedes, ezt feldühítette? Igen, uram. Mennyire? Santiago vétett a becsületkódex ellen, amelyben mi hiszünk, uram. A szakasz többi tagja is feldühödött? Tiltakozom, spekuláció. Dawson és Downey? Bíró úr, kollégám tényleg arra kérja a tanút, mondja el, mit éreztek védenceim szeptember 6-án. Helyt adok. Tizedes adott Kendrick hadnagy határozott parancsot az eligazításon? Igen, uram. Mi volt az? Nem akarta, hogy mi akarjunk igazságot szolgáltatni, uram. Mi volt a parancs? Hogy egy újjal se Santiagohoz Szentiágóhoz, uram. Ön ilyadat. Tizedes, ott volt Dawson és Downey szobájában öt perccel az eligazítás után? Nem, uram. Köszönöm, nincs több kérdésem. A tanú távozhat. Tanúnak szólítom Raymond Thomas 10 Jó úr, ha jól látom, rossz százados ideóhajtja titálni a Lövészezred összes tagját, hogy tegyenek tanúvallomást. Látván, hogy Kefi nagy honnan akarja megtámadni a vádat, a szakaszparancsnok szigorú utasítását tanúvallomásokkal kívánom bizonyítani. A védelem hajlandó elfogadni, hogy mind a huszonkét tanú ugyanazt vallja majd, amit mint tizedes. Ha a vád hajlandó elfogadni, hogy egyikük sem volt a Dawson és Downey szobájában azon a napon 16.20 perckor. Százados. A vád beleegyezik. A tárgyalás elnapolom, a következő tanút idéze be honlapra. fel! Ismét Kefi lakáság. Akkor most nézzük megint az orvost. Szerintem rosszul álltunk hozzá. De, a ne kezdjük ezt újra. Figyelj, három órakor Stone még nem tudta, mi okozta Santiago halálát. Aztán találkozik jesse és ötkor már azt állítja, megérkezték. Szóval nem mond igazat. Ó, most megnyugodtam. Akkor most próbálkozzunk azzal, hogy hazudik, hazudik. Nem tudjuk bizonyítani, hogy rábeszélte. Inkább nézzük a tényeket. Oké. Okay. A tárgyalóteremben. Santiago közlegényt éjfél után 12 percen hozták be a kórházba, és 0 óra 37 perckor halottán nyilvánítottuk. Doktor úr, mi az a túlzott -e a képződés? Amikor az izmok és a test egyéb sejtjei oxigén helyett cukrot égetnek el, tejsav keletkezik. A tejsav hatására kezdett vérezni Santiago-t Általában mennyi idő kell ahhoz, hogy az izmok és a sejtek oxigén helyett cukrot égessenek el? 20-30 perc. És mi gyorsította fel ezt a folyamatot Santiago esetében? A szervezetébe jutott méreg. Tiltakozom, Bíró úr, ez csak spekuláció. Stone doktor gyakorló orvos, ezért a tanúvallomás nem tekinthető spekulációnak. Mivel Ston doktor belgyógyász, nem kriminológus, az általa adott szakvéleményt nem tekinthetjük perdöntőnek. Amit nyilván be fog mutatni az esküdteknek, amikor ön kerül sorra. Úgyhogy engedelmével meghallgatjuk a véleményét. Tessék Uram! Doktor úr, Willy Santiago mérgezésben halt meg? Feltétlenül. Tudja, hogy se a laboratórium, se a halott kém nem találta méreg nyomát? Igen, tudom. De hát, hogy lehet az? Bizonálíthatom állíthatom több tucat van amelyeket nem lehet kimutatni sem az emberi testben, sem a szövetben. Ez ügyben a tejsavképződés képződés a döntő tényező. Köszönöm, uram. Doktor úr, lehetséges, hogy a paciensben valamilyen rendellenesség miatt szintén felgyorsuljon a tejsavképződés? képződés? Lehetséges, uram? Lehetséges. Milyen rendellenesség esetén lehetséges? Mondjuk a koszorúi rendellenességei esetén a folyamat felgyorsulhat. Doktor úr, ha baj volna a koszorúveremmel, és egy teljesen tiszta rongyot dugnának a számba, és az véletlenül túl mélyre lecsúszna, a sejtjeim továbbra is cukrot égetnének, miután a rongyot eltávolították. A rendellenességnek súlyosnak kéne lennie. Elképzelhető súlyos koszorúi rendellenesség, amelynek kezdeti tünetei olyan enyhék, hogy elkerülhetik az orvos figyelmét egy rutin vizsgálat során. Elképzelhető, de akkor is volnának tünetek. – Miféle tünetek? – Számtalan lehetsége. – Melkosi fájdalmak? – Igen. – Nehéz légzés? – Igen. – Fáradékonyság? – Persze. – Doktor úr, ez az ön aláírása? – Igen, az enyém. – Ennek alapján rendelték Santiago közlegényt korlátozott szolgálatra. Felolvasnál nekünk, mit írt oda a kézírással. A vizsgálat eredménye negatív. A paciens melkasi fájdalmakra, nehéz légzésre és fáradékonyságra panaszkodik. Egy hétig öt mérföldnél többet nem futhat. Doktor úr, elképzelhető, hogy Szentiágos újos koszorúi tehát betegsége, és nem valami titokzatos méreg okozta a felgyorsult kémiai reakciót? Nem. Ki van zárva? Igen. Minden embert magam vizsgáltam meg a lehető legalaposabban. Santiago közlegényt teljesen egészségesnek találtam. Ezért csak is méreg lehetett, igaz, doktor úr? Mert ha valaki súlyos koszorúi rendellenességgel egészségesnek nyilvánít, mégis szívvel kapcsolatos rendellenesség viszi el, az kellemetlenséggel járhat, igaz, doktor úr? Tiltakozom, kérem törölni? Helyet Nincs több kérdésem. Doktor úr? Ön 17 évvel ezelőtt szerezte a diplomáját, és később belgyógyászatra szakosodott. Ön a belgyógyász főorvosa egy kórháznak, amely 5426 embert lát el. Az ön szakértő orvosi véleménye szerint. Santiago halálát méreg okozta? Miro úr, ismételten tiltakozunk Ston doktor vallomása ellen, és kérjük, töröljék a jegyzőkönyvből. Kérjük tovább az esküdteket, hogy ne vegyék figyelembe a vallomást. A tiltakozást elutasítom, ügyvéd. Bíróra védelem határozottan tiltakozik, és kérem adjon lehetőséget arra, hogy a kérdést megbeszéljük, mielőtt végleges döntést hoz. Hallottam a védelem tiltakozását és elutasítottam. Kérem, fontolja meg! Feljegyezték a tiltakozását. A tanú szakértő és a bíróság meghallgatja a véleményét. Doktor úr, az ön szakértő orvosi véleménye szerint Méreg okozta Santiago halálát? Igen. Köszönöm, uram. Nincs több kérdésem? Doktor úr, távozhat. Uram, fenntartva a jogot, hogy szükség esetén új tanukat állítsunk. Jelenleg nincs több tanúk. A tárgyalást 19-e hétfő 10 óráig elnapolom, amikor a védelem elővezetheti első tanúját. Álljanak fel! Határozottan tiltakozom. Ez így szokás. Nem adok helyet a tiltakozásnak. Nem, nem, nem, nem. Határozottan tiltakozom. Ja, ha határozottan tiltakozik, akkor mindjárt meggondolom magam. Bevették a jegyzőkönyvbe. És az esküdtek azt hiszik, hogy félünk az orvostól. Egyszer már tiltakoztunk, hogy tudják, nem kriminológus. A további tiltakozás miatt az egészet ócska jogász jogásztrükk megmélhetik. Nagy különbség van a törvény betűje és a gyakorlat között. Elérte, hogy a bíró szakértőnek nyilvánítsa. Ebbe van hibázott. Inkább felejtsük el. Legyek felhívom a feleségemet. Lizzlát este. Miért utálod őket annyira? estek a gyengébnek, ez a lényeg. A többi baromság, amit elhangzott, csak kávéházi fecsegés. Meggyötörtek és megkínoztak egy náluk gyengébbet. Nem tetszett a képe, hát megölték. És miért? Csak azért, mert nem futott elég gyorsan. Jól van, jól van. Ma este mindenki szabad. Ne harapul. Igen, tudom, napi 20 órát dolgoztunk, több mint három héten át. Tényleg pihent ki magad, beszélgess a feleségeddel, játszal a lágyottal. Joe, menj és... Csinálj, amit szoktál esténként, ha nem vagy itt. Holnap milyen nap lesz? Szombat. Délelőtt tízkor kezdünk. Miért vagy odaértük annyira? Mert ott lent tartják a frontot, és azt mondják, semmi bajotok nem történhet, mert mi örködünk Ne törődj az orvossal, hétfőn kezdődik az igazi per. Kefi a nappaliban, kedvenc tőjével a kezében sétál fel alá, s gondolataiba merül. Ez most jobban sikerült. Hörvi, rohan! Nem fog oda Kifejezetten bestes tap számukra ez a mai. Már három pont az ellenfél előnye. Ha csak egyetlen dobás igazán bejönne, biztos megyük oda érni. Még zavarásért, illet volna telefonálom. Á, dehogy, csak baseballt néztem. Gyere be! Épp csak arra gondoltam, mit szólnál ahhoz, ha meghívnálak vacsorára? Mi az randizni akarsz velem? Nem. Pedig ez teljesen úgy hangzott. hogy is. Már hívtak egyszer-kétszer randira, és akkor is pont ezt mondták. Szereted a halat? Ismerek egy jó haléttermet. Oké. Okay. <sítható> A harmadik ügyem egy csendáborítás volt, 9 hétig tartott. 31 vendéget idéztem be abból a lokálból. 9 hét egy ilyen piti ügy? Uh -huh. Mit ajánlott az ügyész? 15 napot. <gül> Alaposan megfingadtad. Igen. azután rendeltek be ide a törvényszékre. Nyom csodálom. Ahol azóta már kétszer kitüntettek és kétszer előléptettek. Ez miért mondaná nekem annyi szor? Hogy azt gondol, jó ügyvéd vagyok? Úgy is van. Hm? De hogy gondolod? Te kivételesen jó ügyvéd vagy. Az esküdtek kedvelnek téged, hisznek neked. Meg tudod győzni őket. Szerintem Dawson és Downey neked köszönheti majd az életét. A Joe szerintem... Jobb, ha felkészülsz arra, hogy elveszítjük a pert. Amit rossz az elején mondott, az úgy igaz. Még ha számítana is ezen a bíróságon, hogy parancsra cselekedtek. Nem tudom bizonyítani. Csak jártatjuk a szákkat, csináljuk a műsort, de csak is az itt a lényeg, hogy adva van két ember, aki gyilkossággal vádolnak. Megtaláljuk Markinsont. Joe, veszíteni fogunk. Pofára fogunk esni. Csúnyán. a tárgyalóteremben. Jeffrey Owen Barnes, tizedes, Windward Lövészezred, Guantanamoï támaszpont. Elmindelem miért egy tengerész gyalogost? szabályozni. Folyton elkésik a szakasz eligazításról, rendetlenül hagyja a körletet, lemarad a futásban. Magát megrendszabályozták már? Igen, uram. Éppen harci kiképzést kaptunk, és elejtettem a fegyverem. Volt vagy 50 fok árnyékban, és nagyon izzadt a tenyerem. Elfelejtettem gyantát használni, ahogy tanultuk. És mi történt? A srácok egy pokrócot terítettek rám, és vagy öt percig püfölték a karomat. Aztán bekentek ragasztóval. Meg is volt az eredménye, még egyszer nem fordult elő. Santiago <gül> közlegény késett eligazításról? Igen, uram. Rendetlen volt a szobája? Igen, ura. Le is maradt a futásban? Minden alkalommal. És előfordult bármikor szeptember 6-a előtt? Hogy megrendszabályozták? Nem, uram. Soha? Soha, uram. De magát igen, mert izzadt a tenyere. santiago viszont, aki pup volt mindenki, hátán soha sem. Dawson nem engedte volna, uram. Dawson nem engedte volna. A srácok folyton szítták santiago de nem bántották, tartottak Dawson-tól. Tiltakozom, ez feltételezés. Másképp fogalmazom, akarták valaha Szantiágot megrendszabályozni? Igen, ura. Miért nem tették? Mert Dawson segg berúgott volna, ura. Rendben van. A századosul úr fog még néhány kérdést föltenni. Bánsz tizedes. Itt a kezemben a tengerész a kézikönyve. Ismeri ezt a könyvet? Igen, ura. Olvasta? Igen, ura. Jó. Melyik fejezet szól a rendszabályozásról? Ura, Mutassa meg, hol írnak a rendszabályozásról. Ö, a rendszabályozás csak mi nálunk szakás. Guantanamo ban Nem tudom, hogy... Jó, akkor hagyjuk. Íme a lövészezred belső könyve. Nyilván ezt használja Guantánamo-ban, Gondolom ebben a könyvben megtaláljuk végre a megrendszabályozás leírását, így van? Nem, ura. Nem. Én is tengerész vagyok. Nincs olyan könyv kézikönyv, vagy pamflet, vagy egyéb szabályok gyűjteménye, amiből megtudhatnám, hogy mint tengerészgyalogosnak mit kell tennem rendszabályozáskor? Nincs, uram. Nincs olyan könyv. Nincs több kérdés. Tizedes, Megmutatná a könyvben, hol áll az, hogy hol az étkezde? A nagy arról nem írnak ebben a könyvben. Azt akarja mondani, hogy ott, Guantanamo-ban nem szoktak enni? hogy nem, uram. Naponta háromszor, uram. Ezt nem értem. Honnan tudja, hol az étkezde, ha nincs benne a könyvben? Csak megyek a többiek után kaja időben, uram. Nincs több kérdésem. Rossz százados mosolyogva veszi úgy kefi visszavágását. Szemmel ma újra próbáljuk Kendricket. Ki akarom készíteni a fizkot? Jöjjtjáni színe. Kefi hazafelé megáll újságot velük. Jó eset, üdvend! Á, nagy hogy áll a híres pere? Ki lók tőle a nyelván? is a marad időben. Alapos munkához idő kell. Mondja csak még egyszer! Alapos munkához idő kell. vagy miért igaz a vás? Mikor visszaül, az autóban Matthew a alezvedesül a hátsó ügése. Uramatyám! Nem zárta be az ajtót. Oh. Jó rám hozta a frászt. Hagyjon tovább. Tudja, hogy magát minden keresik? Igen, és azt is, hogy két tengerész gyalogos sorsa függ magától. Ha tudnék segíteni rajtuk, megtenném, de mivel nem lehet, csak annyit tehetek, hogy segítek magának. Mit tud az ügyről? Mindent. Megrend szabályozás? Igen. Kentik adta a parancsat? Igen. A tanúja volt? Nem kell. A tanúja volt? Nem. Akkor honnan tudja? Tudom. Nem tud semmit. Szó sem volt semmiféle áthelyezésről. Jessop ott akarta tartani, hogy kellően kiképezzék. Ott az áthelyezési parancs maga is aláhívta? Tudom. Aznap, amikor maga odaérkezett, öt nappal a Santiago halála után. Kieszközlöm, hogy ne kelljen bíróság elé állnia, de négy nap múlva eljön tanúskodni, és elmondja az esküdteknek, amit most nekem. Most elviszel egy motelba. Aztán kezdjük az egészet előről. Nem kell a megegyezés. Nem kérek büntetlenséget. Tudnia kell, hogy nem vagyok büszke sem arra, amit tettem, sem arra, amit most teszek. Hol van most? Model északkelet. Gondoskodom őrizetre. Ez valóban jó. A biztonsági kócs azt mondta, hogy biztonságot 273. Nekem nincs biztonsági számom, neked van egy. Joe Galaway vagyok. Azt mondta, hogy Jessze hazudott a hazautazással kapcsolatban. Jesszep szerint csak hajnal 6 kor indult volna az első elérhető repülőgép. Márkinszal szerint volt egy gép 7 órával korábban is. Fantasztikus mi. Hallottad, mit mondtam a gépről? Igen, szemem a felszáll egy gép, arról kell lenni valamiféle feljegyzésnek, ugye? Én, meg kéne szerezni az irányítót a napóját. Józni fogunk! Joe, ne vízd el magad! Azt se tudjuk, kicsoda Markinson, azt se mi áll a naplóban. Te csak koncentrálj, én beszélek rosszal. aztán meglátjuk. Egy vendéglőben találkoznak Kefi és Ross. Szerveszteni? Nagy voltál. Aha. Jó, megfogtál Barcelon. Előkerült Markinson. Hol van? Egy botel van Észak-Kereten, Szövetség is aludkörzik. Így álnyugodtan. Az áthelyezési parancs hamisítvány. Jesse állítása, hogy a hatórai gép volt a legkorábbi, az hazugság. Bekértük a torony naplóját. Egy sört kérek. Közben berendelem Kendricket, tanulnak. Hadd szórakozzunk. Jó van. Azért hadd figyelmeztesen. Ha rámászol Kendrickre vagy jesse kellő bizonyítékok nélkül, hat bíróság elé állítanak etikai vétség Az ítélete csatolják meg minden állás álláskérelemhez, amit valaha is benyújtasz. Markinson, nem lesz jó tanulnod, Danny. Őrült az a pasi. Hmm. Nem azért mondom, hogy elijeszzelek. Segíteni akarok neked. Ó, oh, köszönöm, Jack. De hadd mondjam meg, hogy az egész kibaszott bakás tele van őrültekkel, és a becsületkódeksetek szerintem egy halom sem én. Ne él. össze jessett és kendrick mert ugyanazt az egyenruhát hozom. A barátod vagyok, és állítom a védenceidnek nem jár büntetés, de a végső döntést nem én hozom. Az Egyesült Államok kormányát képviselem szenvedély és előítélet nélkül, de a bizonyítékok minket igazolnak. Aztán nem mondd, hogy nem figyelmeztettek, milyen következményekkel járhat a kellő bizonyítékok hiányában megvádolsz egy gyalogos tisztet. Tisztában vagyok vele. Jól belerángattak ebbe a pervedeni. Nem is kedvesem. Dawson, Galloway, de én magam is. Nem is beszélve egy halott ügyvéde emlékéről. Ha tudnád mi a szorú bészbólozott Jack! Elveszítitek, Danny. Semmit se tehetek ellene. A tárgyaló teremben. Kedrik hadnagy véleménye szerint Santiago közlegény jó katona volt? Inkább átlagosnak mondanám. Hadd nagy, itt van három jelentés Santiago előmeneteléről, amelyeket maga írt alá, és van az áll átlagon aluli. Igen, Santiago közlegény átlagon alul teljesített. De nem akartam meggyalázni egy halott emlékét. Ez szép, de most eskü alatt van, és azt kell remélnem, hogy csak az igazat vallja. Tudom, hogy mire tettem esküdt. Hadd nagy, itt a három utolsó jelentése a Dawson tizedes előmeneteléről. Dawson kétszer is kitüntetés kapott, de ebben a június 9 i jelentésben az áll, hogy az előmenetele átlagon aluli. Maradjunk ennél az utolsó jelentésnél. Semmi akadálya. Dawson tizedes a katonai akadémiát kitüntetéssel végezte. Volt egy társai felét rég előléptetik örmesternek, Dawson viszont tizedes maradt. Az előléptetés akadálya ez a jelentés volt? Ebben biztos vagyok. Emlékszik arra, miért kapott Dawson ilyen gyenge minősítést? Nem emlékszem. Sok ember tartozik alám, nagy. Sok jelentést kell írnom. nagy? emlékszik egy incidensre, amelynek főszereplője Curtis Bell közlegény, aki, ha jól emlékszem, italt lopott a tisztiklubban. Igen, emlékszem. Jelentette az esetet az illetékes hatóságoknak? Két könyvet tartok az éjjeli szekrényemen. A tengerész kézikönyvét és egy régi bibliát. És csak két illetékes hatóságot ismerek, Nathan Jessup Ezredest, a parancsnokomat és az Úristent. Megkérdezem, Kedrik hadnagy, hogy ez szerint ezt a bíróságot nem ismeri el illetékes hatóságnak? Tiltakozom, feltételezés? Helyt adok. Figyelmeztetem, ügyvéd úr. Jelentette az esetet a fölötteseinek? Én mindig nagyra értékeltem belközlegényt. Nem akartam elrontani a minősítését egy ilyen váddal. Inkább az egységem belül intézte el az ügyet. Igen, valóban így történt. Tudja, mi az a rendszabályozás? Igen, tudom. Adott rá valaha parancsot? Soha életemben. Hadnagy maga adott parancsot Dawsonnak és még két embernek, hogy belközlegény nem kaphat ételt, italt, kivéve vizet. Méghozzá hét napon keresztül. Ez az igazság eltorzítása, hatnagy úr. Belközlegény laktanyafogságot kapott, mi alatt vizet és vitamintablettákat fogyasztott. És biztosíthatom, hogy az egészsége egy pillanatig sem volt veszélyben. Belközlegény biztosan nagyon élvezte. Maga rendelt el a laktanyafogságot, ugye? És hogy nem igen, én. Nem az e fajta fenyítés a megrendszabályozás? Nem. Ha beidézném ról a többi 478 tengerész ők is így vélekednének? Bíró úr, honnan tudhatná a tanú, hogy 478 másik ember mit mondana? Tiltakozom a kérdések ilyetén való ellen. Csupa feltételezés, csakis a tanú zaklatását szolgálja. Helyt adok a vád tiltakozásának kell, hadnagy, és figyelmeztetem, hogy egy példás előmenetelű tisztnek teszi fel a kérdéseit. Kendrick hadnagy, Dalson tizedes azért kapott rossz minősítést a legutolsó jelentésében, mert titokban ennivalót vitt belközlegénynek. Tiltakozom! Lasson a testtel, hadnagy. Dalson tizedes azért kapott rossz minősítést, mert bűnt követett el. Bűnt? Miféle bűnt követett el? Kendrick hadnagy, Dawson ennivalót vitt egy éhes fiúnak. Miféle bűnt követett el? Nem teljesítette a parancsot. És mert ezt tette, mert a saját felfogását követte, mert hozott egy döntést egy bajtása érdekében, ellentétben a maga parancsával, megbüntették. Így történt? De hát Dawson tizedes nem teljesítette a parancsot. Jó, de az nem volt egy igazi parancs, nem? Végül is most béke van, nem? Nem egy hegyoldalt kellett biztosítania, vagy partra szállást végrehajtani. Meg vagyok győződve arról, hogy egy Dawsonhoz hasonló, intelligens tengerész gyalogosra rá lehet bízni, hogy eldöntse, melyek az igazán fontos parancsok, és melyek azok, amelyek morális szempontból kétségbevonhatók. Kendrick hadnagy, így van. Eldöntheti Dawson, hogy melyik parancsot fogja végrehajtani? Nem döntheti el. Ezt meg kellett tanulnia a Curtis Bell incidensből, igaz? Minden bizonyjal, biztos ebben, ugye hadnagy? Tiltakozom! Helyt Kendrick hadnagy, egy utolsó kérdés. Hanetán azt parancsolja Dawsonnak, hogy rendszabályozza meg Santiágot. Határozottan megtiltottam neki, meg hogy ezt a parancsát! Ne válaszoljon hadnagy! Nem is kell végeztem. Kendrick hadnagy, adott parancsot Dawson tizedesnek és Downey közlegénynek, hogy rendszabályozzák meg Billy Santiágot? Kendrick, hadnagy! Nem adtam parancsot! Köszönöm. Kefi lakásán. Na, mi ügysek? Itt az irányító torony naplója. Ez szerint Jessup igazat mond. A hat órai volt az első gép. Kefi autóba vágja magát és átszágult Markinson alezredeshez a védett házába. Tizenegykor nem volt gép alezredes. Mit szorrakozik velem? Az első gép 23 órakor szállt fel guantanamo és valamivel két óra után szállt le az Andrews légitámaszponton. Igen? És miért nem rögzítették a naplóban? Cseszó. Azt akarja mondani, hogy meghamisította a naplót? <gül> Jó, az kitörölhető, hogy a gép felszállt, de az bebizonyíthatjuk, hogy leszállt. Megszerzem a naplót a légi Nem fog találni semmit az Andrews naplójában sem. El tudja tüntetni a járat minden nyomát? Hamarosan kinevezik a Nemzetbiztonsági Tanács hadműveleti főnökének. Ha az ember eljut, odáig tudja, hogy kell hatástalanítani az akrákat. De magát nem tudja hatástalanítani. Még mindig azt akarja, hogy tanúskodja. Csütörtök délelőtt 10 lakásán! Csak lesz valaki, aki tud arról a gépről. A földi személyzetből. Akárki! Jó, ez nem a penem. Itt nincs állandó menetrend. Van fogalmad arról, hány gyépszál lemeg fel naponta? A kutya sem fog emlékezni egy majdnem négy héttel ezelőtti gépen. Honnan tudhatnánk, ha meg sem probályok? a képet. Felejtsük el! Markinson el fogja mondani, hogy Jessup nem akarta áthelyezni Santiago-t. Elmondja, hogy a parancs hamisítvány, és az elég lesz. Az meg Dalni vallomása elég kell, hogy legyen. Katonai börtön, Washington. Downey közlegény, miért ment be Santiago szobájába szeptember 6-án? hogy megrendszabályozzuk Santiago közlegényt, asszonyom. Miért akarták megrendszabályozni? Mert parancsot kaptam rá Kendrick hadnagytól, a Windward lövészezred második számú Bravo osztagának parancsnokától. Minden rendben lesz. És visszatérhetünk a szakaszunkhoz, asszonyom? Feltétlenül a bírósági épület folyosóján. Emlékszel a kérdések sorban, biztos? Biztos? Ne használj bonyolult szavakat. Igen. Azoktól mindig összezavarodik. Jó. Csak az a lényeg, hogy szép lassan. Rendben van, lassú van, és ne faggass túl sokáig. Joel! Jól van, minden rendben lesz. Púcsú levél Kedves Mr. és Mrs. Santiago. Én voltam William parancsokat helyettese, Valamennyire ismertem a fiúkat, mint ismertem a nevét. A per, amelyben két embert a fiúk meggyilkolásával vádolnak, hamarosan véget ér. Hét férfi és két nő, akiket önök sosem láttak, igyekeznek megmagyarázni, miért hat megvíli. Részemről minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy kiterüljön az igazság. Az igazság pedig az, hogy a fiúk halálának egyetlen oka volt. Nem voltam elég erős ahhoz, hogy megakadályozzam. Hőszinte ívük, Matthew Andrew Markinson, az Egyesült Államok haditengerészetének a leszredese. a tárgyaló teremben. Közlegény, hadd kérdezem meg még egyszer. Miért ment be szeptember 6-án éjjel Santiago közlegény szobájába? Mert Jonathan James Kendrick hadnagy parancsot adott, hogy rendszabályozzuk meg. Köszönöm. Önni a tanú. Közlegény, azon a héten a napló szerint a 39-es toronyban őrködött. Így történt? Bizonyára, uram, pontosan vezetik azt a naplót. Milyen messze van a 39-es őrtorony az ezredlak tanyájától? Elég messze. Jó kis séta. Jippel mennyi idő? Mire akar kiukatni? Tíz-tizenöt perc, uram. Volt, hogy gyalog tette meg? Igen, uram, azon a napon pénteken. A Pickup Private azért hívjuk így, mert ő szokta felszedni az őrszemeket, meg New Yorkban a lányokat. A Pick a Private-nek defektje volt, uram pont a 39-eseknél. Megállt és bám, és nem volt pótkereke. Úgyhogy rohantunk vissza a laktanyába. Hogyha az út 10-15 perc zsippel, akkor lehet, vagy egy óra is gyalog, nem igaz? 45 perc alatt lefutottuk, uram. Nem rossz. Azt mondta, hogy azért intézték el Santiago közlegényt, mert Kendrick hadnagytól kaptak erre parancsot a szobájukban. 16 óra 20 perckor, igaz? Igen, uram. Most mondta, hogy csak 16.45-re ért vissza a laktanyába. Uram? Ha csak 1645 perckor ért vissza a laktanyába, hogy lehetett 16.20-kor a szobájában? Mondtam, uram, a jeep defekte. Közlegény, hallotta a saját fülével, hogy Kendrick hadnagy parancsot adott rá? Uram, hell, azt mondta. Közlegény, jelen volt, amikor Kendrick hadnagy parancsot adott arra, hogy rendszabályozzák meg? Nem, uram. Bíró úr kérem, rendeljen el szünetet, hogy tanácskozhassak a védencemmel. Miért mentek be santiago A vannak jogai. A tanult felvilágosították a jogairól, kapitán. Ismételje meg a kérdés. Miért mentek be Santiago-hoz? Held. Dawson tizedes mondta, hogy rendszabályozzák meg? Hell. Ne odanézzen. He! Közlegény válaszoljon a százados kérdésére. Igen, uram, a szakaszparancsnokom Harold W. Dawson tengerész tizedes parancsot adott és én teljesítettem. Teffy lakásán. Nem tudod, hol lehet? Downey számára a parancs Kendricktől származott, és nem érdekelte, hogy nem hallotta. Ő nem tett különbséget a kettő között. Dani, nagyon sajnálom. Szóra sem érdemes. Sam, én éppen arról beszélgettünk, hogy hívhatnánk tanukat, akik vallomást tehetnének a közvetett parancsokról. És Dawson előtt még egyszer kikérdezhetnénk Downit. Dawson pedig megvádolhatnánk azzal, hogy részt vett a Kennedy gyilkosságban. Hm? Te be vagy rúgva? Rendesen. Nőgen. Már is főzök egy kávét, sok dolgunk lesz ma este. Főz nekem egy kis kávét. De kedves. De ami nem volt a szobájában. Ott sem volt. Azért ez fontos információ, nem gondolod? De ez rosszul jött. Nagyon sajnálom. De rendbe hozzuk, aztán jöhet Markinson. Markinson halott. Felkalappal ezek előtt a szövetségi kopók előtt. Nem a cipőfűzőjével akasztotta föl magát, nem az erejét vágta fel egy eldogott késsel a mi emberünk. Beöltözött a díszegyel ruhájába, és a szoba közepén nikkelezett pisztolyt húzott elő a pisztolytáskájából, és a szájába resztett egy golyót. Mivel úgy tűnt a tanúból, gondoltam iszom egy kicsit. Még így is megnyerhetjük. Mm. Neked is innad kéne egy kicsit. Bemegyünk Randolphhoz holnap reggel, és 24 órás haladékot kérünk tőle. Na, ugyan miért kérnénk haladékot? Hogy beidézzük Jessepet. Micsoda? Figyelj egy kicsit! Nem. Csak hallgass végig! Nem figyelek oda, és nem hallgatlak végig. A lelkesedésed magával ragadó és teljesen értelmetlen. Downeynak ma igazi védőügyvédre lett volna szüksége. alak! Ami történt, jó ürügy arra hogy feladd az egészet. Vége a dalnak. Miért kérted az áthelyezési parancsot? Kubában! Miért kérted Jesseptől az áthelyezési az? parancsot? Csak úgy Mért? kértem az, az átkozott parancsot! Baromság! Egy telefonhívás és megkaphattad volna a Pentagon bármelyik osztályától! Neked nem az a nyavajás papír kellett! Látni a Jessep reakcióját, amikor elkérted tőle a másolatot! Volt egy megérzésed, amit Markinson később igazolt! A fenébe idéz be Jessepet járja végére. Árudel, mégis mi jó származna abból, ha beidéznénk Jessepet? Ő mondta Kendricknek, hogy adja ki a parancsot. Valóban? Hát <gül> ez nagyszerű. Miért nem szólt előbb? És persze van bizonyítékod is. <gül> Mindig elfelejtem, hogy hiányoztál aznap, amikor a jogot tanították a jogi egyetemen. Idézd be tanulnak és szedd belőle. Ó, kiszedjük belőle. Világos, olyan egyszerű, kiszedjük belőle. Jessepesreves, igaz az, hogy önrendelte el, hogy rendszabályozzák meg santiago -t? Eee, nagyon sajnálom, lejárt az ideje. Mi jár a veszteseknek, bíró úr? Vélenceinknek életfogytigláb, a festői lévénvers erődben és Kefi védőügyvédnek. Milyen igaz? Hat bírósági tárgyalás! Igen, Johnny! Miután igaztalanul megvádolt egy kitüntetésekkel elhalmozott tisztet, összeesküvéssel, hamis szarúzással, kefiadnagyra hosszú és sikeres pályafutás várményt írógép szerelőre a Talasco kalambó háztartási akadémián. Köszönjük, hogy velünk játszott a döntséggel, hogy kövessük a tanácsát annak, aki ilyen farrengetően és reménytelen rostróba című veszélytével! Sajnálom, hogy elvesztetted miattam a dísztörkészletet. Genovay mérgesen elmegy a lakásból. Az apád büszke rád? Ne kínoznom, lefogadom, hogy igen. Lefogadom, hogy halára utatja a szobszédokat meg a rokanakat. Legüzölték szem tanulmányát. Fontos ügyeket tárgyal. Érvel. Védőbeszédeket tart. Apám, hogy örült volna, hogy elvégeztem a jogi egyetemet? Azt hiszem, nagyon tetszett volna neki. Az egyetemen egyszer dolgozatot írtam az édesapádról. Igen. Ő volt a legjobb védőügyvéd. Igen. Az volt. De ha a Dawson és Downey volnék és választhatnék, kiképviseljen ebben a perben te vagy az apád. Én gondolkodás nélkül téged választ találok. Láttad volna, hogy elintézted Kendricket? Beidézni Jessepet tanulnak? Nem. Szerinted apám beidézni? Ha ennyi bizonyítéka volna, eszébe se jutna. De van itt valami, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül. Hogy nem el Kefi vagy Sam Weinberg a vezetőügyvéd az USA kontra Dawson és Downey ügyben. Tehát csak egy kérdés. Te mit tenni? szakadó esőben siető Galobay korvet kapitány Kefi utóléri autójába. Joel! Joel, fuck kérek! of Dühös voltam, de amit mondtam. Beidéztem it's tanulnak! Másnap reggel ismét kefi lakásán tartanak megbeszélést. Joe, akkor te mit javasolsz? Használjuk fel a hamis áthelyezési parancsot. Mi értelme tanul nélkül? Van tanunk. Egy halotta? Az csak egy rossz ügyvédnek akasz problémát. Na, hmm, ezt ad össze. Tegnap este nyakig merült a viszkiben, most meg felhőkarcolókat ugrik át egyetlen szökelléssel. Kezdek magamhoz térni. Üljetek le mindketten. Helyes. Jessepp utasította Kendricket. Kendrick továbbadta. Védenceink végrehajtották a parancsot. A pert csak is akkor nyerhetjük meg, ha Jessepp maga mondja el az esküteknek, hogy ő rendelte el a rendszabályozást. Csak nem képzeled, hogy rá tudod venni? Ég a hogy elmondhassa. Szerintem Dühösben el kell titkolnia, és el akarja mondani, hogy helyes döntést hozott. Szálljanak végre leróla! Ott reggelizik 300 méterre, négyezer kubaitól, akiket arra képezte ki, hogy megöljék, és nem enged senkinek beleszólást, legkevésbé egy Harvardi fickónak, a buziknak való egyenruhájában. És ha feldőítjük, védekezésre kényszerítjük, akkor kibukkik belőle, ami ki kívánkozik. Ennyi, ez a terved? Ez a tervem. És hogy akarod csinálni? Fogalmam sincs. Hol az időm? Mit keresel? Hol az ütőm jobban tudok gondolkodni, ha itt van a kezemben? Betetem a gárdrobba. Beteted a gárdrobba? A folyton fölbuktam benne. Soha többé ne tukd a gardróba! Kéfi bemegy a gardróba az ütője Én nem hallottam. tudod, de nagy szellemek. speciál a Kifelé megtorpan, visszalép, ránéz a fogasokon lévő ruháira, és elrohanott otthonra. Tényleg jobban tud gondolkodni? Guantanamoitángaspont kimenő telefonhívások. Az irodájából telefonál. szem kérlek intézel nekem valamit. Mi az? Mi történt? Megyek az Andrews. -t. A bíróság épületében. Hol van, szem? Úton idefele. Megtalálta ő? Igen. Hadd nagy, beszélhetnék magával? Persze. Hogy érzed magad? Azt hiszem, meg nem lesz ma könnyű dolga. Figyelj, Danny. ha szembe kerülsz vele és úgy érzed, nem fog bejönni, úgy érzed, nem fogja kimondani, ne erőltest. Megütheted a bokád. A belső fegyelmi ügyek osztályán dolgozom és hidd el, nagyon megütheted. Galloway korvet kapitán csak nem azt javasolja, hogy ne használják fel egy fontos tanút. Ha úgy érzed, meg tudod fogni, akkor nem. Álljanak fel! Hol van Sam? Mindjárt ide ér. Miért nincs itt? Mindjárt itt lesz nyugalom. Szólítsa az első tanút. A védelem szólítja netem Jesse Pezredest. Jessep Ezredes, kérem emelje fel a jobb kezét. ünnepélyesen esküszik, hogy jelen hadbíróság előtt az igazat, a tiszta igazat és csakis az igazat fogja vallani? Esküszöm. Foglaljon helyet, uram. Ismertesse a nevét, a rangját és a jelenlegi beosztását a jegyzőkönyv számára, uram. Neten Jessep Ezredes a tengerészgyalogos szárazföldi alakulatok parancsnoka Guantanamo van. Köszönöm, uram. Nincs még itt. Ezredes, amikor értesült a vizsgálati osztálytól Szentiágo leveléről, behívta magához két rangidés tisztjét. Így történt? Igen. Az egyikük Jonathan Kendrick hadnagy volt. A másik a helyettese Matthew markinson alezredes. Igaz? Igen. Nos, Markinson-al ezredes ma halott, ugye? Tiltakozom! Szeretném tudni, hogy a védelem ezzel mire akar célozni. Egyszerűen arra, hogy markinson alezredes már nem él. Jessup ezredesnek nem kellett idejönnie ahhoz, hogy megerősítse ezt az információt. Nem voltam biztos abban, hogy a tanú tudja -e, hogy az alezredes két napja fővelőtte magát. A tanú tudja. A bíró is tudja. És most már az esküdtek is tudják. Köszönöm, hogy felhívta A terembe be belép Weinberger hadnagy két egyenruhába öltözött Én férfi kíséretében. Egy papírlapot ad át Kefinek. Ezredes, akkor ön parancsot adott Kendrick hadnagynak, igaz? Azt mondtam Kendricknek, hogy utasítsa az embereit egy újjal se nyúljanak Santiago-hoz. is adott valami utasítást? Utasította Markinzont, hogy azonnal helyeztesse át a támaszpontról Santiago-t. Miért? Úgy éreztem, az élete veszélyben lesz, ha a levél kitudódik. Súlyos veszélyben? Ismer másfajtát is. Ezredes, itt az áthelyezési parancs. Amelyet ön és Markinzon alázredes írt alá, miszerint Santiago elutazik Van másnap reggel hat órakor. Ez volt az első elérhető gép? A hat órai volt az első elérhető repülőgép. Ezredes, ön ma reggel érkezett Vasiktonba, igaz? Igen. Látom, hogy a mai tárgyalásra a ruháját vette fel. Ahogy maga is, hadnagy. Ezt viselte a repülőgépen is? Engedelmével, bíró úr. van ennek a párbeszédnek bármiféle köze az Nem volt tárgyalás. alkalmam találkozni a tanúval a tárgyalás előtt. Kaphatnék egy kis mozgásteret? Nagyon kis teret. Ezredes? A hétköznapi egyenruhámban utaztam. És magával hozta a dísz egyenruhát? Igen. Fokkefét, borot várt, váltás fehérneműt. Bíró úr? Az ezredes fehérneműje bizalmas nemzetbiztonsági adat? Urai, haladhatnánk egy kicsit gyorsabban, hadd Igen, uram, ezredes? Hoztam egy váltás ruhát és személyes használati tárgyakat. Köszönöm. Dawson és Dani letartóztatása után hatodikán éjjel Santiago szobáját lepecsételték, és leltár készült a holmiáról. Négy terepszírű nadrág, három hosszújú kekéjénk, három pár bakacs, négy pár zöld zokni, három zöld trikó. Bíró úr, kérdésekre is sor kerül a jövőben? Kefi hogy meg kell kérnem, hogy tegyen fel kérdést. Nem értem Santiago, miért nem csavagolt be? Mondok valamit, később még visszatérünk a témára. Itt van a támaszpontról kimenő telefonhívások jegyzéke. Az utóbbi 24 órában, miután beidéztük Washingtonba, ön háromszor telefonált, sárgával megjelöltem. Felismeri a -e számokat, uram? Felhívtam Ficsiú ezredest a Virginiai kvantikóban, hogy tudasson vele, itt leszek a fővárosban. A másodikban egy találkozót beszéltem meg a képviselőház honvédelmi bizottsága egyik tagjával. Végül pedig felhívtam a nővéremet, Elizabetet. Miért hívta fel, uram? Gondoltam meghívom vacsorára ma este. Uram, mindjárt közben... Itt a kimenőhívások listája. Szeptember 6-áról. És itt van 14 levél. Santiago írta őket 9 hónap alatt. Kérvényezett, sőt, könyörgött az áthelyezésért. És amikor megtudta, hogy végre megkapta, amire vágyott, Santiago olyan izgatott lett, hogy tudják, hány embert hívott fel. Zero. Senkit sem. sem a szüleit, hogy tudassa velük hamarosan hazamegy. Sem egyetlen barátját, hogy menjen kérte a repülőtérre. Aludt évfélkor az ágyában. Ön pedig azt állítja, hogy hat óra múlva hazaindult volna. Mégis minden, ami csak volt, ott lógott a szekrényben, vagy ott volt összehajtva a fiókokban. Ön egy napra jött ide, becsomagolt és háromszor telefonált. Santiago állítólag véglegesen távozni készült. És nem hívott fel egy lelket sem. És még csak csomagolni sem kezdett. Meg tudja ezt magyarázni? Nem is létezett áthelyezési parancs. Santiago nem is készült sehova igaz ezredes? Tiltakozom! Kefi Hadnagy nyilvánvalóan arra törekszik, hogy besározzon egy magasrangú tisztet, mert abban reménykedik, hogy ezzel a magatartással maga mellé állíthatja az esküdteket. Úgyhogy azt javaslom, uram, Kefi Hadnagy részesüljön megrovásban, a tanút pedig kövesse meg és bocsássa el a bíróság. Elutasítom. Bíró? A tiltakozást rögzítettük. Ezredes. Ez, <gül> Ez bulattságos, uram? Dehogy az. Tragikus. Kaphatok választ? Feltétlenül. Az a válaszom, hogy a leghalványabb fogalmam sincs róla. Talán korán kelő volt és reggel szeretett csomagolni. Talán egyáltalán nem is volt neki barátja. Rendelkezem némi műveltséggel, de sok értelmes dolgot nem tudnék mondani William Santiago utazási szokásairól. Csak egyet tudok, hogy hajnali hatkor távozott volna a támaszpontról. Árulj el. Valóban ezek azok a kérdések, amelyek megválaszolására hidecitáltak. Telefonhívások és szekrények. Ugye más is van a tarsójában, hadnagy? Annak a két fiúnak az élete múlik ezen a tárgyaláson. Nyugtasson meg, hogy az ügyvédjük nem telefonszámlákra bízta a sorsukat. Óhajt kérdezni tőlem valami mást is, ügyvéd úr? Kefi gondolataiba mélyedve áll a terem közepén. Kefi hadnagy? Hadnagy, van mi kérdése a tanúhoz? Köszönöm, Deni, Elnézést. Nem mondtam azt, hogy távozhat. Nem értem, hogy mondta? Még nem végeztem a kérdésekkel. Üljön le. Ezredes. Hogyan? Értékelném, ha ezredesnek vagy uramnak szólítana, azt hiszem ez kiár nekem. A védelem szólítsa a tanút ezredesnek vagy uramnak. Miért hagyja, hogy ilyet megengedje magának? A tanú szólítsa a bírót uramnak vagy bíró úrnak. Biztos vagyok, hogy ez kiár nekem. Foglaljon helyet, ezredes. Most mit akar megvitatni velem? Hogy mi a kedvenc színem? Ezredes, a hat órai volt az első elérhető gép? Igen. Nem szállt fel egy gép hét órával korábban, amely kettőkor szállt le az andrews Hadd nagy, azt hiszem ezt már tisztáztuk, nem? Ezredes, beszereztük az irányító naplókat a Guantanamó-i és az Andrewzi légi légitámaszpontról. A guantanamo nem szerepel olyan gép, amely 11 szállt fel, és az andrew van sem olyan, amely kettőkor kor szállt le. A védelem szeretné csatolni őket a PER dokumentumaihoz. Nem értem, egy olyan járat bizonyíték, amely sosem létezett. Szerintünk létezett, uram? Szólítani fogom Cecil Omelit és Anthony rodriguez akik az Andrew-s légitámaszponton voltak szolgálatban szeptember 7-én hajnalban. Uram, ők nem szerepelnek! Engedelmével, uram, abból a célból idéztük be őket, hogy cáfolják a korábbiakban elmondottakat. Engedélyezem a meghallgatásukat. Ez igazán nevetséges. Ezredes, néhány perccel ezelőtt... Ellenőrizzék azokat a naplókat az Isten szerelmére. Nem sokára arra is sor kerül, uram. Azt mondta, utasította Kendrick hadnagyot. Mondja meg az embereinek, hogy egy ujjal se nyúlhatnak Így igaz. Kendrick hadnagy számára világos volt, hogy mit akar? Mint a nap. Lehet, hogy a hadnagy nem teljesítette a parancsot? Hogy nem teljesítette? Esetleg megfeledkezett róla. Nem. Elképzelhető, hogy kiment az ön irodájából, és azt mondta, az öregnek nincs igaza. Nem. Amikor Kendrick eligazította az osztagot, és megparancsolta, hogy ne bántsák Szantiágot, lehet, hogy nem hajtották végre a parancsát. Szolgált tengerész gyalogos alakulatban, fiam? Nem, uram. Szolgált valaha a frontvonalon? Nem, uram. Bízta már az életét más emberre, ahogy a védencei az övékét magára. Nem, uram. végre végrehajtják a parancsot, fiam? Végrehajtjuk a parancsot, vagy emberek halnak meg. Ilyen egyszerű a képlet. Világos? Igen, uram. Valóban világos? Mint a nap. Eredes már csak egy kérdésem van, mielőtt Omelit és Rodríguez szólítanám. Ha ön parancsba adta, hogy egy ujjal se senki Santiagohoz, és a parancsait mindig végrehajtják. Miért volt Santiago veszélyben? Miért kellett eltávolítani a támaszpontról? Santiago átlagon alul teljesített. Azért kellett távozni... Az el, előbb mert... nem ezt mondta. Azt mondta, azért kellett áthelyezni, mert súlyos veszélyben volt. Így igaz. Azt mondta, veszélyben? Van mire én súlyos veszélyben? Emlékszem, Erről mit a is. Szeretném az írnak felolvasni a Tudom, ről. mit mondtam. Nincs szükségem arra, hogy felolvassák nekem, mint a komplek... Miért kellett két, két? Néha az emberek saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást. szolgáltatást. Nem, uram. Egy perccel ezelőtt mondta, hogy az emberek sosem mennek a maguk feje után. Végrehajtják a parancsot, vagy emberek halnak meg. Úgyhogy Santiago egyáltalán nem lehetett veszély nem Így van, Ezredes? Maga pofátlan, kis sarház. Uram, rövid születet kérek. Választ várok a kérdésemre, uram. Megvárjuk a választ. Ha Kendrick hadnagy parancsot adott, hogy Santiago-t nem szabad bántani, akkor miért kellett áthelyezni? Ezredes. Kendrick hadnagy rendelte el a rendszabályozást, mert ön erre adott utasítást a családhoz. És amikor rosszul sültel, levette a kezét a két után. Aláírta már a hamis áthelyezési bilo. parancsot. meghamisította bilo. a és Készítette az orvos, hogy mérgezést állapítsa Súlyosan meg. Cseszes, Ön adott a rendszabályozásra? Nem kell válaszolnia a kérdésre. Válaszolni fogok a kérdésre. Választ vár tőlem? Jogom van bekövetelni. Hallani akarja a Igazságot akarom hallani. És mihez kezdene az igazsággal? Fiam, a világunk tele van falakkal, és ezeket a falakat fegyveres emberek őrzik. Kivállalkozik erre maga? Maga a Weinberg hadnagy! Nagyobb a felelősség a vállamon, mint maga el tudná képzelni. Siratja Santiágót, és elátkozza a és gyalogosokat. Élhet a luxussal, azzal a luxussal, hogy nem tudja, amit én tudok, hogy Santiago halála bár tragikus volt, valószínűleg életeket mentett meg. És az én létem bár groteszk és felfoghatatlan a maga számára, életeket ment meg. Nem kér az igazságból, mert lelke legmélyén, bár erről nem szívesen beszél, tudja, hogy szüksége van rám, hogy őrt álljak annál a falnál. Mi azt emlegetjük becsület, törvény, lojalitás. Ezek képezik a gerincét a mi életünknek, amelyel védjük a magukét. Maguk ezekkel csak viccelődnek. Nincs se időm, se kedvem magyarázkodni olyan valakinek. Aki reggeltől estig kiélvezi azt a szabadságot, amelyet én biztosítok a számára, de kritizálja a módszereket, amelyekkel azt biztosítom. Úgyhogy inkább azt ajánlom, köszönjen meg nekem, és hagyjon engem békén, vagy még inkább azt ajánlom, hogy fogjon fegyvert, és álljon őrt! De akárhogy is van, egyáltalán nem érdekel, hogy maga szerint mit van joga megkövetelni! Ön adta ki a parancsot? Én tettem, amit tettem! Ön ki a parancsot! Persze, hogy én adtam ki! Bíró úr, kérem rendelje el, hogy az esküdtek távozzanak és a tárgyalást a 39. paragrafusban megszabott módon folytassuk. A tanúnak megvannak a jogai. Rossz házados. Jack. Jack vonakodva bár, de rábólint. Az esküdtek további utasításig hagyják el a termet. Ezredes, mi történik itt? Tettem a dolgom, mint máskor is tenném. Vár a repülőgép. Indulok vissza a támaszpontra. Nem megy sehova, Ezredes. Vegyék őrizetbe az Ezredest. Rossz százados. Mi a ezredes. Joga van hallgatni. Csak Bár nem mi, engem vádolnak valamivel. Erőt, az Erről ön ellen. Bíróság el akarnak állítani? Nem kell konzultálni, mielőtt további kérdésekre. Joga van ügyvédjének a szertőségére, vagy kérni a harcot? Már a, a szemed, és beledugod a aka Tudod, te kivel próbálsz kibaszni? Tá! Ja. ezredes, megértettem, mik a jogai? Ibaszott idióták! Fogalmak sincs, hogy, hogy kell megvédeni egy országot! Csak egyet ért el, meggyengítette az országot, kefé. Csak ezt az egyet. És kockára tette mások életét. Szép álmokat, fiam! Engem ne fiamozzon! Ügyvéd vagyok, az Egyesült Államok haditengerészetének tisztje. Maga meg le van tartóztatva, maga szarázi. A tanú távozhat. Hajna Fell. Az Eskütek meghozták a döntést? Igen Uram. Dawson tizedes. Dauni közdegény A gyilkosság vádjában, az esküdtek a vádlottakat nem találják bűnösnek. A gyilkosságra irányuló összeesküvés vágyában az esküdtek a vádlottakat nem találják bűnösnek. A tengerész méltatlan magatartás vágyában az esküdtek a vádlottakat bűnösnek találják. A vádlottak az őrizet ideje alatt letöltötték büntetésüket. A haditengerészet kötelékéből ezennel elbocsátatnak. A tárgyalást berekeztem. Álljonak fel! El? Ezt nem értem. Jessup Ezredes elmondta, hogy, hogy ő adott parancsot. Tudom. Jessup Ezredes bevallotta, hogy ő adott parancsot. Mi rosszat tettünk? Ez nem ilyen egyszerű. Mi rosszat tettünk? Mi nem tettünk semmi rosszat? De igenis tettünk. Harcolnunk kellett volna azokért, akik nem tudják magukat megvédeni. Harcolnunk kellett volna villiért. Kefi hadnagy. El kell vinnem őket egy kis papírmunkára. Hello. Uram. A becsülethez nincs szükség rangjelzésre. Vigyázz! Tiszt a fedélzeten! Sok került volna Omelire és Rodriguezre Mit mondtak volna el a vallomásukban? Valószínűleg azt vallották volna eskü alatt, hogy nem emlékeznek az égatt a világon semmire. Értékes tanulság. És milyen fessek, nem? <gül> Szervus! Megyek a rettére, le kell tartóztatnunk kell. Meglát, üdvözletem! Meg lesz!